God morgon, god morgon, vänner och fränder. Det har hunnit bli måndag den 18 februari. Året är fortsatt 2018, men vad tog resten av februari vägen? 18 februari, det är alltså gått 18 dagar redan. Jag tycker att det har gått för snabbt, men det tycker jag alltid att det gör. Men eh, det är ju som det är, va? Och eh, här är jag, och där är du. Och det är en ny vecka som vi ska inleda med lite allt möjligt. Någonstans måste vi ju hälsa dig välkommen till efterblivenhetens högborg, vilket är då västvärlden där vi slår upp våra blå och känner att det är dags att kämpa sig igen. Och Det är egentligen det som är det jobbiga. Har ni tänkt på det? Det är inte så mycket om man jämför, om man kan jämföra grader i helvetet, massinvandringen, den är ju, den är ju eländig va och, och alla andra tokigheter vi ser men Någonstans det som i alla fall gör mig mest sådär uh, uppgiven, det är ju den där fullständiga dumheten. fullständig dumhet som som, som någonstans uh, marinerar oss alla. Den, den, den liksom penetrerar allt. Det går inte att skydda sig mot den. Man stöter på den överallt. Jag vet inte det där är någonting som, som kan få mig att bli sådär nihilistisk. Man, man kan bli, man kan bli eh, världsfrånvänd faktiskt. Jag, jag börjar inte den här veckan med några positiva tankar. inte inte alls inte. är en sån där sak, där det där, där frodas, det är ju Facebook. Det, det, det är ju så. Jag vet ju några av mina vänner, de var, ju, de var ju snabba tidigare på mig att ta bort det där och tänka att nej, här ska jag inte vara. För man undrar ju ibland om det, om det stämmer att det är bottar. Att, att den här sverigevänliga rörelsen liksom någon större utsträckning att ja, det bottar man har satt dem på, på inställningen så sådär ja, aningen dum i huvudet eh, och, och sådär eh, stavningsnivå förskola och så sådär utmed det bara låt dem botta runt för att maken till dumheter är ju, är ju hemsk och, och först tänkte jag att det var något fel på men sen så ser jag att det är samma Alldeles oavsett vart du hamnar. Finns ett par generationer av svenskar som är inte så där roliga att göra med, kan jag tänka. Det finns ju bra i, i, alla, i alla fall. Det finns ju, men, men nej. Det är lite att det drar ner, drar ner ens. ens äh, den helt enkelt. En sån där sak som drar ner den. Ja, herregud mina vänner. En sak som drar ner den. det är Katarina Janus. Oh. Ränderna går aldrig ur. Jag, jag vet inte hur många gånger man ska börja förklara det för folk. Ja, ni vet ju det, ni lyssnar ju. Ni är ju intelligenta människor, de som behöver höra de lyssnar ju inte ens. De har fullt upp med vargen någon annanstans. Men jag har ju varit lite sådär äh, skeptisk till Katarina Janus. Det vet ni. Av flera skäl... Egentligen inte primärt att hon är judinna faktiskt, utan, utan det finns andra skäl. Jag har ju alltid tyckt att, jag skeptisk, jag har alltid tyckt att hon, hon har varit lite obehaglig i det här med med hennes sex och sådär. Det är ju så jag har känt henne genom åren. Hon har hållit på och gjort sådana där sex- och samlevnads spalter och reportage och skrivit om och så. Och Sen var hon sverigevän av någon anledning dök upp där eller om någon annan. Hon, hon, hon är ju säkert seriös i det. det, det tror jag. Det tror jag. Att hon som så många andra har sett att det här var inget bra som hände. Men, men sen så och då, och då, då var hon ju lite halvkänd och många har ju växt upp med henne och sådär och sett henne. Så. Och då, den här generationen jag pratade om, ni vet vilka, de, de följer ju på knä direkt. Äntligen en kvinna som kommer från etablissemanget. Um, och som man känner igen äh, Som har varit där frispråkig Och lite chic Hon är, äh, hon, hon, oh, hon pratar om Sverige Och sådär oh, Hon måste vi Jag såg någon som så här deklarerade att hon var vår, vår drottning Som vi skulle följa uh, Jag var inte så sugen på det Dels har vi en drottning som, som jag tycker är bra Mycket bättre än Katarina Janus men, men i alla fall det var ju en sån där väldig kraft i detta. Att, Åh, här har vi ju någonting. Hon säger det som ingen har tänkt på. Och så vidare och så vidare. Och jag var skeptisk och sådär tråkig. Och sådär och jag tycker att jag får rätt nu. När jag läser hennes senaste alls där på Nyheter idag. de skriver. Vi behöver återövra den svenska synden. <laughs> här har vi tänkt till Vi har kommit väldigt långt ifrån Frigjorda decennier med sex spalter I kvällstidningar Omalena i fräcka fredag Det är dags att vi tar tillbaka den lust Kåthet och kärlek som gått förlorat Tycker du? Uh, mm, vart har den tagit vägen Lusten, kåtheten, det här är att Ge sig här och prata om det Ja uh, <laughs> Hon har, skriver hon i flera decennier arbetat med att hjälpa svenska folket till ett bättre sexliv. Tack för den. Vilket, vilken, vilken insats för mänskligheten, hon och Kingsley då, och några andra. Vilka som har hittat på hela den här idén om sexualrådgivare och hur viktigt att det är så himla viktigt. Vart kommer det ifrån? Freud. Just det. Sexualiseringen av Västerlandet. Freud med flera. Kingsley med flera. Jag vet de delar. Ja. En viss eh, religiositet bland annat. Jag säger inte att det, att det finns någonting eh, speciellt i det. Jag bara konstaterar att så i fallet. Jag vet inte varför det dyker upp där hela tiden. Tydligen så är det enligt Katarina Janosch en sexuellt tillfredsställd kvinna grundvalen för ett framgångsrikt samhälle. <laughs> ja. ja <laughs> jag, jag, jag, jag, jag lämnar den där bara. Jag lämnar den där. Uh, och uh, hon fortsätter med att förklara hur hemskt är att vi har gått ifrån det här frigjorde. Och att det, det som drabbas oss hårdast idag, det som är liksom stora knäckfrågan, det är kvinnans sexualitet. Hon skriver, vad hände med det sexuellt befriade Sverige? Med det vackra skandinaviska landet som kommer att bli symbol för den vilda sexualiteten. Där man kunde ligga med vem man ville. Där den fria kärleken var lika självklart som jämställdheten mellan kvinna och man. Vad hände med lusten och sexuellt våld? bla. bla, bla, bla, bla. Mm. Här har vi det problemet. Som hon och hennes generation. Och många av den här tionde vågens Sverigevänner nu kommer fram. Här har vi problemet. Vad hände med, med Sverige? Det Sverige de vill ha. Den vilda sexualiteten i Sverige. Där man kunde ligga med vem man ville. Vad hände med det Sverige? Jo, det Sverige tog livet av sig självt. Eller förvittrade och dog. Av det enkla skälet att det här var en del av problemet. Det här var en del av problemet. När vi gick från att vara ett traditionellt land med traditionella värderingar. Med ett folk som inte sig åt skörlevnad. Där Hyckleriet förvisso fanns i det att man betedde sig på ett sätt, många betedde sig på ett sätt eller snarare man kunde se genom fingrarna eller man kunde veta att okej okay, det händer saker där och det är det händer men det är ingenting vi lyfter fram, det är ingenting vi hyllar, det är ingenting vi prisar utan vi har en moral vi följer, vi har det och det och det. Det är i samband med att det bryts ner som vi får det vi får. Idag kan man snälla begripa det någon gång. Du kan inte ha det här vänsterliberala skiten och tro att det inte ska leda till massinvandring, att det inte ska leda till folkutbyte, att det inte ska leda till, till folkets undergång. Du kan inte kombinera det två. Nu har vi en jättestor, eh, en jättestor kraft i Sverige bland så kallade Sverigevänner som, som tycker att det här är en bra idé, som köper det här. Rakt upp och ner för det här är ju det bästa som finns. Du kan vara lite antimuslimsk. Du kan vara lite mot invandringen. Men samtidigt så, så kan du vara för allt det här. Ja, vi vill tillbaka till 70-talet. Vi vill tillbaka till den fria sexualiteten. Vi vill tillbaka till färg och jämtan. Vi vill tillbaka till, till det. Det var då det var bra. Och jag ser samma sak. Och därför måste man sluta med, med Facebook. För att det river ut ens själ. Det är Stefan Löfven som är det stora hotet. Stefan Anni. Det var bättre under Persson. Det var bättre under Feldin. Eller vad man nu kommer med. Det var bättre under Bildt. Nej, det var det inte. Det här är en process som har pågått under lång tid. och Den, den inleddes med att vänstern och vänsterliberalismen satte sina klor i Sverige. Framförallt i eh, den kulturmarxistiska eh, förstörelsen av vår själ, av vår, vårt intellekt, övertagandet av institutionerna och sexualiseringen av allt. 68, vänstern utan tvekan som, som satte allting på ända. Det är det som Katarina Järnors här förespråkar. Våran då drottning och ledare anförar inför framtiden. Det är ju ingen skillnad mellan de här människorna och valfri vänsterliberal tokkärring. Förutom att den här typen av människor inte vill ha massinvandring. I övrigt så är de ju överens om allt. I övrigt så är de överens om precis allting. Och jag vet inte... Det enda man kan göra är ju att inte vara en av dem. Det enda man kan göra är att fortsätta att slå huvudet i väggen och försöka, eh, försöka föra fram traditionella värderingar. Traditionell moral, om du så vill. Att inte dras med av detta. Problemet är ju att människan är så. Om vi kan få fritt utlopp för våra luster eh, så, så, och samtidigt känna att vi gör, att vi gör rätt då gör vi gärna det. För det är så, det är så vi fungerar. Det är så vårt psykare. Jag vet inte vad det beror på. Någon jävla defekt in i oss för att de tyckte det var roligt. eller något. Jag vet inte. Men det går inte att bara acceptera i alla fall. Då. Och det här, det, här, det här den här typen av idéer. Någon form av vänsterliberal nationalism. Eller vad vi nu ska kalla det för. Har, har, har liksom ingen plats i alla fall inte i min i min, i min krets eller i min där jag, har, där jag finns <laughs> det, det kan jag säga, jag kommer göra allt jag kan för att tala ut emot det peka ut det och säga att det här är ett helvete fel Bomoran William Magnus William Magnus And I've tried even more I've cried, cried, cried And I can't recall what for I've pressed, I've pushed, I've yelled I've begged in hopes of some success But the inevitable fact Is that it never will impress I've no more fucks to give My fucks have runneth dry. I tried to go fuck shopping, but there's no fucks left to buy. I've no more fucks to give, though more fucks I've tried to get. I'm over my fuck budgets, and I'm now in fucking debt. Strive, strive, strive to get everything done. I played by all the rules, but I very rarely won. I've smiled, I've charmed, I wouldn't laugh the last to no avail. I've run round like a moron to unequivocally fail. I've no more fucks to give. My fuck fuse has just blown I've been hunting for my fucks all day But they've upped and fucked off home I've no more fucks to give My fuck rations are depleted I've rallied my fuck army But it's been fucking defeated The effort has just not been worth the To realize that I don't give a fuck at all. I've no more fucks to give. My fucks have flown away. My fucks are now so fucked off they refuse to fucking stay. I've no more fucks to give. My fucks have gone insane. They've come back round and passed me while they're fucking off again. I've no more fucks to give. My fucks have all dissolved. I plan many projects, but my fucks won't be involved. I've no more fucks to give. My fucks have all been spent. They fucked off from the building, and I don't know where they went. I've no more fucks to. Magnus. Magnus. Magnus Söderman, antisemit Hitlerbeundrare, Mycket extrem. Han är väldigt extrem. Det är alltid bra att veta vad man lyssnar på för någonting. Elva ungdomar rånade på mobiltelefoner och kläder. Citat, står här och fryser, läser jag. Det hände i Lund. Mina vänner, slaget om Lund? Nej, inte riktigt. Södra Sandby, jag har ingen aning om vad det är för område. Men ja, med tanke på vad som händer där så funderar man ju lite. 11 ungdomar. Ungdomarna ska ha stått på skolan då fyra rånare kom fram till dem. Rånarna ska ha hotat med kniv. Samtidigt ska en av ungdomarna även ha blivit misshandlad. Någon har blivit slagen, dock inte så allvarligt att det krävdes sjukvård, säger polisen. <hör> Och Där står de i fryser med på sina jackor och sina kläder och sina mobiltelefoner och vad det nu kan vara. Polisen hade ett bra eh, signalement på bovarna. De hade Canadian Goose-jackor två av dem, och två av dem hade en annat märke. Och där tog det tydligen slut. Fantastiskt det här med, med signalementen ändå. Ibland så har de som koll, ibland så vet de precis. Vi fick någon, någon, någon sån här fantombild på något obehaglig sexbrottsling här var i led. Ja. Och ibland så går det liksom att få dem där snabbt och bra och ordning och reda och så. Men ja, det är ibland det. Men, men oftast så, så är det jackorna man kan se. Då. Ja, jag vet ju inte vad det här är för någonting. Jag vet ju inte vem som har rånat vem i det här fallet. Elva ungdomar rånade av fyra andra säger mig att de där fyra var äldre och det säger man väl att de är mellan 18-20 och 20, medan att de här yngre var rejält yngre sen kan vi fråga vad de gjorde ute 22 på kvällen men det kanske är fullt normalt idag lite grann beroende på naturligtvis hur gamla de är men det ska ju inte spela roll precis som vi brukar då kunna konstatera att man ska ju kunna vara ute där som helst och så vidare och så vidare, men det kan man inte inte ens i Lund eller ja, vad vet jag om det? Lund är ju vad Lund är. Mm -mm. Men det är ju så där. Varje morgon när du vaknar, kära vän, varje morgon när du vaknar så kan du veta att det har skjutits någonstans, det har ordnats någonstans och antagligen sprängts en bomb eller två. För att det är så det fungerar i Sverige idag. Det är så det fungerar. Ha? Kom ihåg det. Fritjof, din gamle vän, du har namsta och jag säger grattis. Här finns det ett lysande tillfälle att eh, om ni är som jag vill säga för att jag gillar att koppla saker till något som händer, det vill säga idag sa of Namsta eh, och det betyder då eh, eller det kan, kan tolkas på två sätt antingen som fridstörare eller fridens tjänare det är lite roligt <går> att det kan vara det ena eller det andra men det är ett lysande tillfälle då att eh, eftersom det är Fritschofs namnsdag idag det är ett liknande tillfälle att plocka ut sitt väl tummande tummande exemplar av Fritschofs saga Desaias Tegners eh, diktsamling eller ja, närmast ett nationalepos vi kan komma och läsa ur det idag eftersom det är Fridtjofs namnsdag då kopplar man liksom dagens namn till någonting vettigt, precis som att när det är Gustav den andra Adolf eller Gustav Adolfs historias dödsdag så kan man kan man liksom, förutom att äta en bakelse eller delta i någon ceremoni så kan man läsa lite extra om det eller tänka lite extra om det. Jag tycker att man ska använda den här, de här möjligheterna som ges av dagens datum eller dagens namn eller vad det nu kan vara. Att, att göra historien levande, som sagt Fritjofs saga. Vem var då i sigast hängd ner? Så kan man, kan man titta och slå upp det. Vi har ju bland annat då, Jalles poetiska ark på Svegot där man skriver om Esaias tegnet tidigare i nu ska vi se om det var uh... Uh... nu kommer jag inte ihåg vad den hette men det finns till exempel och, och det där kan man göra för varje dag förstår ni och det som är det fina i den kroksången är att man mår så mycket bättre av att göra det man själv mår bra man mår bra om man använder dagen i alla fall en del av dem till att du kontemplerar eller någonting vettigt. Alltid bra. Har du, har, om, om, om du kan köra här citatsamlingen vet. bra citat, intressanta historiska citat eller vad det kan vara. Att, att börja dagen med något sånt där. Det finns alltid fem minuter ledigt på morgonen. eller hur? Och då kan ni, kan ni förkåra er i detta. Och sen har man det med sig så bär man det med sig. Så att Fridtjof idag till exempel Fridtjofs saga Fantastiskt Känner du någon Fridtjof så hälsa honom På hans födelsed äh, födelsedag ja, Han kanske har det också vad vet jag. Frida har vi sen då Namsta idag <coughs> namn också, fornordiskt Ord, ska vi säga, Betyder den älskare eller den vackra Ja, Frida Kul för dig hoppas du, hoppas du känner att det liksom Att det lirar när du tittar i spegeln också det är det som är fördelen med att vara en vit kvinna också Flest av er är jävligt snygga På ett eller annat sätt finns det Så det är väl inget illa med det inte Frida och Fritz har namnsdag idag Och de gratuleras därmed Måndag är också som sagt första dagen I den här veckan Vad ska du göra? Vad ska du göra denna vecka? Du ska börja med att titta i spegeln och tänka, Hmm, vad kan jag göra för att vår sak ska gå framåt? Det är alltid en viktig och bra sak att ta med sig när veckan börjar och när dagen börjar. God morgon, med Magnus. såg att eh, vänstern och Sverigedemokraterna verkar ha lite lika idéer. Jag tycker det är spännande. <hör> Sverigedemokraterna är bestämt sig för att EU kanske inte var så dumt i alla fall. Eh, och Därför så ska man nu arbeta på att eh, göra ett, skapa ett starkt konservativt block inom EU. Man ska helst inte ha att göra med nationalister för det är lite jobbigt och det kan ju se, ja, men det kan se knepigt ut och ni vet alla de vanliga argumenten där och. Man vill hellre samarbeta med ja, konservativa i någon månad Och det är ju inte bara Sverigedemokraterna som har gjort den, den liksom förändringen på senare tid. Det är ju faktiskt också som så att vänstern har gjort det över tid. De har varit ganska länge, ganska för EU numera. Faktiskt, förr i världen så var det ju vänstern som gick ut på gatan och slog sönder stan för att man inte gillade EU. Men den tiden är ju över Numera är det, är det liksom så att vänstern, <laughs> om vi tittar i Frankrike till exempel med gula västarna, det är ju en protest inte bara mot Macron utan mot liksom hela det här elitsamhället som har växt fram. Och så där. Då har vi kunnat se hur vänstern, alltså antifanter och sånt där vänsterblivna har, har attackerat gula västarna <clears throat> under förevändningen då, naturligtvis att gula västarna är högerextrem och bla bla bla. Så att vänstern har då sagt att de ska använda EU till att skapa ett socialistiskt EU. Så att, så att vi har två krafter här då. Ett konservativt som ska skapa ett konservativt EU och ett, ett socialistiskt som ska skapa ett socialistiskt EU. Och båda ska göra det inom ramen för EU. Jag undrar om EU är med på de här noterna. Det är ju faktiskt där det någonstans landar för att vi ska inte glömma bort det enkla faktum att EU är en entitet i sig själv. Du har förvisso EU-parlamentet, som är bestående av invalda EU-parlamentariker. Men sen har du EU-kommissionen, och du har liksom hela strukturen i tjänstemännen. Och, alltså, tänk en stat. Vad? Du har i staten en massa människor som är lojala till vad? Jo, till staten, för det är därifrån de får sitt, sitt, bröd, sitt bröd. Sitt bröd och skådespel, till och med. Och, och det är samma med. EU-kommissionen, EU sådana som Jean-Claude Juncker och Donald Tusk och vad de nu heter. Alla som inblandade på den nivån. Ja, de har inte nått någon nation som sin eh, som sin sin eh, alltså det, det finns ingen lojalitet till nationerna överhuvudtaget hos de människorna. Och det här måste man förstå. Man måste förstå hur EU fungerar. Eh, du kan hålla på ändra hur mycket du vill i i EU-parlamentet. Och, och visst, det spelar ju roll vilka som sitter där. Jag, jag säger inte det. På, på samma sätt som det spelar roll faktiskt hur Sveriges riksdag ser ut hur Sveriges regering ser ut så spelar det roll hur EU um, EU-parlamentet ser ut. Det är naturligtvis jättebra om, om 95% av dem skulle komma från John National och Sverigedemokraterna och Alternativ för Tyskland och vad har vi mer legar. Ge en gryning och vad ni nu vill va. Det vore jättebra. Då skulle det bli ett helt annat i Men själva strukturen, själva monstrets hjärna i form av Jean Claude Juncker, den gamla fyltratten med flera, det förändras inte så enkelt. Men men nu nu så ger, ger allt fler upp och det här är det är lite intressant, alltså det finns ju två aspekter av detta. Å ena sidan så ger man upp, alltså Sverigdemokraterna och sådär. Man ger upp för att någonstans så, så är bedömningen, och den är ganska riktig också, bedömningen är den att i, i, i Sveriges fall de flesta svenskar inte är intresserade av att utredas. Faktiskt. Det är bara bitar det sura äpplet och konstaterat att det är man inte. Man, man, man, man vill inte ha. Mer överstatlighet. Det är man inte så sugen på. Men man är inte sugen på att, att lämna unionen. Ja. Och så är det. Men betyder det att man ska släppa själva idén om krav på utträde? Här, här kommer ju det viktiga arbetet att förklara varför EU är en dum idé. Det är ju det som borde vara den den centrala frågan då för, för EU-motståndet. Inte så där att ja, men nu struntar vi i det bara. För att nu... Men här, här kommer vi till parlamentarismen. Det gäller att få röster. Och om det stämmer, vilket det säkert gör. Som Jean-Marie Lupin, alltså från Nationals grundare och för, före detta ledare. Hans valanalys var ju att Fon förlorade på att vara för ett EU-utträde. Det var det någonstans som tippade över vågen för att fransmännen vill vara med i EU. Trots allt så vill man vara med i EU. Men Och, och, och om man gör den analysen så, så hamnar man, nu kommer jag inte ihåg vart, vart jag var på väg någonstans, ursäkta mig. Det kan bli sådär ibland. Men grunden är denna. Jo, parlamentarismen så var det men är det, rätt att, är det rätt att stryka något från listan över prioriteringar bara för att folket då kanske inte röstar på en? Ja, någonstans blir det ju det. Eftersom man ägnar sig åt det här spelet. Om du, om du vill ha röster så måste du vara beredd att ägna dig åt det som de vanliga politikerna gör. Det vill säga dagtingar med dina principer. Du måste... <laughs> var populistisk i jordets negativa bemärkelse. Du måste skönmåla eller svartmåla, lite beroende på. Du måste säga saker som du till och med kanske inte menar. Det är vad parlamentarismen går ut på. Det är vad själva den liberala demokratin går ut på. För folket är inte, eh, inte redo att, att rösta på det som är jobbigt om vi säger så. Folket har inte den eh, ryggraden att du kan ställa dig och säga att okej, okay, nu är det så här. Det här är konsekvenserna av det som händer, vi måste göra något åt det och gör vi någonting åt det så kommer det här och det här och det här hända. Det kommer bli tufft för oss alla, det kommer bli, eh, vi kommer vara tvungna att ge upp eh, mycket av våra eh, privilegier som vi har tack vare att våra förfäder, ingenting annat, våra förfäder byggde eh, och, och, och slet och kämpade och, och skapade det här landet. Vi måste ge upp mycket av det för att komma till rätta men, och vi kommer få vara den generationen eller två som, som har det tufft. Sen kommer våra barn kunna få det bättre. Och barnbarn. Går du till val på det så får du inga röster. För den här generationen som, som vältrar ut sig i Twitter och som är ganska stark till antalet eller vältrar ut sig på Facebook de har inga som helst tankar på att göra alltså Jag har aldrig sett maken till mer själviska människor än min föräldrageneration. I allt väsentligt. Va? Allt handlar ju om dem själva. Precis allt. Det är sällan jag ser de här arga eh, kommentarerna eh, gå ut på att, att mina, mina barn eller barnbarn kommer drabbas. Utan det är mest att de själva drabbas. Jag som har gjort det här och det här. Nu ska jag behöva leva i det här. Jag vågar inte. Jag kan inte. Min pension. Personligen så skiter jag fullständigt i mig själv. Allt är gjort. Jag är helt ointresserad av, av min egen framtid. Det som... Ut, ah, helt ointresserad utan jag vill leva så länge jag kan och kunna vara verksam så länge jag kan för att skapa en bättre värld för att kunna lämna något bättre till mina barn och barnbarn och dina barn och barnbarn också för den delen men att, att, att, att jag själv ska kunna vältra mig och ha det bra på det sättet i någon form av passivitet och läsa Katarina Janus sex spalter nej tack, det klarar jag mig utan men ska du locka den generationen Ja, då måste du locka och anspela på deras själviskhet bland annat så skönt det är för dem att kunna åka till Spanska solkusten eller vart det nu kan vara utan att visa passet om vi bara har lite mindre muslimer så är ju bra om vi bara har lite och så vidare och så vidare, ni vet vad jag är ute efter här så därför ser vi detta hända för att vem ska vara EU-motståndare ja det finns ju kvar alternativ för Sverige till exempel de hårdnackat vägrar ju att, att släppa det. Vilket är all heder till dem. Och över tid tror jag att det också är det rätta. Framförallt om man kan påtala och förklara varför EU i det här fallet då, är en, en dum idé. För det är ju en dum idé. Det kan vi ju inte gärna komma ifrån. Det är en dum idé. Och det kommer, kommer fortsätta vara en, en dum idé. Allt jämt så att eh, Vi ska inte förvåna oss När, när Sverigedemokraterna gör den här typen Av utspel och, och ändrar sig För att någonstans så är det ju det de Måste göra känner de. Framförallt för att, för att få de röster de vill ha Sen får vi se hur pass hårt De kommer gå ut med det Jimmy Åkesson lämnar ju fortfarande lite öppet där för att, att, oh men jag att, att Jag tror att det går Jag tror att det går Att Reformerar ju, men skulle det inte gå så kan vi ju inte vara med heller. Så att kommer de att skriva ur partiprogrammet och så vidare, det återstår att se. Va? Men de kommer i alla fall inte driva frågan. Men återigen så så måste vi också förstå att politiska förändringar börjar i kulturen. Börjar snarare hos oss. Och blir till starka strömningar i samhället som politikerna plockar upp. Vi ska i alla fall inte låta politikerna vara de som sätter agendan de ska kanalisera de krafter som finns i folket och om vi kan och här blir det ju mitt och ditt och många med oss ansvar att förklara till exempel då varför EU är en särskilt dålig idé och vad det finns för alternativ kan vi göra det och skapa de kraftiga strömmarna i samhället så kommer ju partierna att kunna plocka upp det och och förvalta det och ta det vidare för det är så det ska fungera lite för länge har det ju varit så att politikerna har hittat på saker som de sen söker stöd för utan vi ska ju vilja ha det på ett visst sätt och så ska politikerna förstå att det är dit och det barkar hem och sen tar de hänsyn till det och försöker förverkliga folkviljan och där kan det bli eh, mer rätt helt enkelt, mer som det ska vara så att det är, där vi, det är där vi landar och det finns bra argument mot EU, absolut. Kanske inte, som, kanske inte som får min föräldrageneration att bli särskilt upphetsad förvisso. Det handlar mer om principer, frihet till exempel och självstyre. Och det faktum att, att vi måste ha kontrollen över vår egen nation och så vidare och så vidare. Man kan också påpeka att det faktiskt, eh, det faktiskt går att eh, ha ett samarbete med europeiska nationer som vi säger är fria. Eh, till och med nära samarbete, till och med avtal till och med kollektiva gemensamma avtal man sluter utan att för den delen överlämna makten åt fylltratten Jean-Claude Juncker och hans anhang. Det går att ha eh, samarbeten mellan flera olika länder. Utan att låta EU ha kommissionärer. Som i sin arbetsbeskrivning. När de, när de blir kommissionär, kom, komm, kommissionärer. När de blir kommissionärer. Så måste de alltså skriva på ett papper i princip. Där det står att jag är inte längre. Jag tjänar inte längre Sveriges intressen. Jag tjänar EUs intressen. Det går att ha ett. Förenat Europa och fria nationer. Och det, det måste vi då kunna lyfta fram. Förstår ni mina vänner? Jag måste också påpeka det trevliga. Och det är ju det att det tog fart det här. Annika Strandhälls tweet om ungen ni minns. Där hon påpekade att eller hon tyckte, att Viktor Orbans tal om att man skulle föda. Att det att Ungerns lösning på befolkningskrisen var att försöka stimulera födselantalen i, i Ungern, hellre än massinvandring. Det var ju enligt Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, ett, ett fruktansvärt brunt hot osad av 1930-tal. Och det där tog skruv, bland annat efter att Daniel Friberg eh, från Arktos förlag med mera, med mera, med mera eh, kontaktade ett antal journalister eh, som han känner i Ungern som tog det där vidare. Han och flera andra som på Twitter gjorde ungerska myndigheter medvetna om vad som händer. Det tog skruv. Det tog sån skruv så att... Eh, Annika Strandhälls jämförbara part i Ungern skrev ett långt öppet brev till henne där hon förklarade vad hon tyckte och kände om detta. Och den svenska ambassadören i Ungern blev också uppkallad till deras utrikesdepartement förhoppningsvis för en sån där artig diplomatisk avhyvling som de brukar ge varandra med jämna mellanrum. Men det är bra. Två saker är bra. Dels att Sveriges regering förstår att... att det finns en värld där ute som, som liksom inte uh, böjer knä för dem och deras idéer. Men också bra att visa att det finns svenskar som inte accepterar den där typen av utspel. Um, det, det, det är gott för framtiden. Bomoran med Magnus. Gänsin i Avanti i ragazzi di Pes Studenti, piacenti, operai Il sole non sorge più a destre Abbiamo vegliato una notte La notte decente e più mesi Sognando quest'alba di ottobre Quest'alba dei giorni ungheresi Prata tu averi un moschetto Supporta le piazze al rispetto libri di scuola, anch'io porterà una pistola, avanti ragazzi di buca, avanti i ragazzi basta, su tecni che ho già Con i carri armati, i carri ci schiaccia le ossa, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare, sull'oro della vossa seduto, i ragazzi di puta, avanti i ragazzi di che vado in montagna e che tornerò a primavera come nata riforni in cucina verranno suonare le fontine allora serrade le vie che noi ci andremo d'amoretti avanti ragazzi pura avanti ragazzi di peste studenti lo canticchierai in Ska öppna. Dumheter, dumheter jag. Dumheterna är uh, överallt omkring oss. Jag tittar på Katarina Lindve Som på Twitter skriver. Möt de första svenskarna. SVT nyheter. <hör> Inom parentes, hennes egna lilla bidrag. Teorin om arier får sig ett slag. Katarina, katarina. Hon länkar till SVTs lilla propagandafilm Möte de första svenskarna. Där de första svenskarna i Sverige illustreras med en afrikan med blå ögon. Fantastiskt. Fantastiskt är detta. Och de har verkligen gått all in, de här boomers-batikhexorna och deras motsvarande av manligt kön som bara älskar alla chanser att späka sig själva och gud vad jag är glad över att de här kommer dö innan mig för jag kommer få uppleva en värld utan dem och de kommer aldrig få uppleva en värld utan mig det här är inte jordens salt, det här är jordens avskräde som tar till sig dessa propagandistiska myter och lögner som översköljer oss och gör dem till sina i sin okunnighet eller illvilja eller vad det kan vara Teorin om arier får sig ett slag. Vad menar man med det? Har man överhuvudtaget någon aning vad man pratar om? Det tror jag inte. På vilket sätt skulle teorin om arierna. på vilket sätt skulle den ariska befolkningsgruppen i Indien till exempel, den ljushylta som, som, som instiftade kastsamhället, få sig ett slag? Hur skulle de, de indariska språken och folken och de folkvandringarna kunna få sitt slag? Det är, inte, det är ingenting som får sitt slag här, inte. Det enda som får sig ett slag är det hedligheten, då. hedligheten och, och eh, sanningen. Då. För att det Sveriges Television gör det är att vara med osann. Punkt, slut. Det är, inte, det är inte konstigare än så. Um, och det, det är skrämmande hur obildade människor är och hur okunniga och faktiskt hur mycket sunt förnuft de saknar. För att det, det säger sig självt att den här afrikanen man har plockat. För att då <går> förevisa hur de första svenskarna såg ut. Det är ju inte, det är inte rätt och riktigt. Det är ju inte, det är ett sätt för SVT i det här fallet. Då, de som ligger bakom produktionen. Att, att få slå in lite blådunster i våra ögon. Att få ljuga lite helt enkelt. Och det här var inte första gången. Den 15 maj 2017 så publicerar SVT en artikel. De var de första svenskarna. Ja och då skriver man bland annat att DNA-analyserna säger att de första invandrarna i jag var mörkhyade och hade blå ögon ett utseende som är mycket ovanligt idag och så har man en bild på hur man tror att de här första svenskarna såg ut och man pratar med ungefär samma personer som man pratar med den här gången då, i, i den här dokumentären inom situationstecken som kommer deras hud var mörk Tror Mattias Jakobsson? Tror han, ja. Eh, och Hudfärgen var då ett arv från det afrikanska ursprunget. Alltså, okej. Okay. Jag, jag är vare sig genetiker eller historiker eller vad som helst. Men lite grundläggande kunskaper har man i alla fall. Och Huden var mörk, tror vi. Alltså, det här tror är ganska viktigt för att ingen vet. Vi kan bara konstatera att man vet inte. Man, man, man tror. Och de här bilderna, precis som den här bilden i den här artikeln, då står det under den. Bilden är vår egen tolkning av forskarnas resultat. Ja. Det, det har ju skett invandring till Sverige. Sverige befolkades över tid med olika folk. Vad hände med arierna? Ja, den, den, den, vi har en... en en invandring från den skytiska Vi har hästfolken, vi har yxfolken Vi har folken hit och folken dit Och vi har långt tidigare så Faktum är att vi kan ha haft människor här För hundratusen, tvåhundratusen år sedan Gud vet Det är så tröttsamt det här för Det är liksom Kärnfrågan mina vänner Och jag bryr mig inte om, om De var mörkare i hyn Vilket de med största sannolikhet var Sannolikhet gränsande till visshet så var våra förfäder lite mörkare i hyn. Men att vara mörkare i hyn och att tillhöra en annan ras. Det är väldigt skilt åt. Att vara en svart afrikan av dagens mått med blåa ögon. Nej. Nej. Man kan ha varit lite mörkare i hyn. Ja. Men inte ens det är säkert. Allt det här är i gissningslekar och hur man tolkar de resultat man får utav de eh, tester man gör. Men det här presenteras på ett sätt som om det vore den absoluta sanningen. Så här var det. Det här var de första svenskarna. Och det är här det blir problematiskt. För att det man gör är inte att uppfylla kravet för public service- i den mån att man ska ge befolkningen kunskaper. Utan det man gör är att ljuga eller förvirra. Förvirra kanske ett bättre ord i sammanhanget. För det är vad man gör. Den här bilden som du har figurerat runt om. Är du, är du minsta lilla insatt? Alltså minsta lilla, väldigt lite. Eller har sunt förnuft? Ja, då inser du ju att det är en modern svart afrikan med linser som man har tagit en bild på och som man säger, det här är de, så här såg de första svenskarna ut D det är ju vad det är <hör> för att det är intressant i sammanhanget att du kan inte byta ras du kan inte byta ras du kan inte förändra det annat än genom rasblandning och vet ni vad för att det ska fungera så behövs det fler än en ras Hudfärgen är ganska ointressant. Det finns så mycket annat inom rasvetenskapen som man försöker förneka. Men det är inte konstigt att man förnekar det. Frans Boas försökte hävda att skallformens, skallfor, olika skallformar berodde på miljö. Lite beroende på vart du växte upp någonstans. Så det där köpte man. Så att det är klart att dumkärringar som vad hon nu hette Katarina där att, hon, att hon köper det här rakt upp på ner. Och jag vet inte hur många jag har sett nu som delar den där bilden. Så bara, vad säger ni nu då, rasar <laughs> Vad säger vi nu? Ja, vi säger ingenting annat än att du kan, inte, du kan inte göra så där Det finns en väldigt gedigen forskning på rasernas ursprung. Men ingen vet. För att vi går tillbaka så långt i tiden att, att det är svårt att, att kunna dra några klara, klara uh, distinktioner. Men... men Huvuddelarna är, ganska, huvuddelarna är ganska klara. Vilka, vilka världar vi kommer. Att, att Sverige bland annat har då en, en stor invandring eh, från Mellanöstern. Det området som var Mellanöstern. Jag menar, för 5-6 tusen år sedan så hade vi Egypten, eh, högkulturen. Vi vet att det var vita människor i allt väsentligt. Eh, det finns så många eh, avbildningar utav dem. Uh, att, uh, utav de människorna, uh, vi har Taklamakan, mumierna, vi har, vi har, uh, alltså ute i Pamirplaton i, i, i Kina, vi har, uh, vi har liksom reliefer på hur, hur de folken såg ut i Levanten och så vidare. Så att, att komma med det här är liksom, det är inte meningsfullt va? Och att vi hade en invandring med lite mörkare människor, absolut. Men det var ju fortfarande inte svarta afrikaner. Ja. Out-of-Africa-teorin out är ju ifrågasatt. Alltså det man måste förstå också är att bland forskare bland forskare så är man inte överens. Alltså de bråkar med varandra om olika rön. Och att försöka presentera det här på ett vettigt sätt för oss lekmän ja, det går att göra. Det går att göra, absolut. Frågan är hur man ska göra det. Och i svensk fall så blir det politiserat, såklart. Och för de här moderna forskarna så är det ju naturligtvis en, en, en uh, fjäder i hatten om man liksom kan, kan understryka att jo, men de, de första svenskarna var jättemörkyade. Vad, in, vad betyder det? Ja, de kan ju inte berätta exakt för det vet man inte. Och, och att säga att de var. <laughs> Nej, det blir så dumt allting. Och det, det, det är ju där vi hamnar. Och varför gör man så här då? då? Jo, det är ju för att man ska presentera en bild som, som folk ska bara köpa rakt upp och ner. Då. Och att det här skulle då på något sätt också lägga grunden för att... att men titta, Sverige var mångrasigt från början och multikult och så vidare... Ja, uh, och därför ska det vara igen. Därför ska det vara nu, därför är det är en bra idé. Det intressanta med det, det är att de första nomadfolken som kommer blir, eh, ser det mera i, i, i allt väsentligt, drabbade av fler folkvandringar, invasioner som kommer. Med andra folk, i många fall så slår man ihjäl de som redan är här. Slår ihjäl eller, och, och, eller assimilerar. Det är nämligen det som händer vid folkvandringar massinvandringar, mina vänner. Det är det som händer. De som var där, om de inte klarar av att försvara sig blir assimilerade. Eller så blir de som vandrar in assimilerade och så får vi någonting nytt och någonting nytt och någonting nytt. Skillnaden mellan det som händer nu och det som hände då var att idag är det helt främmande människor i allt väsentligt som kommer. Alltså, ja, som skiljer sig åt... Uh, också rasligt. Det gjorde man inte på samma sätt här förstår du. Man tillhörde en stor, stor folkgrupp som hade ganska stora likheter med varandra. Man använder sig av den här mörka hyn som om det skulle vara något speciellt. Och det är ju inte det det handlar om. Det har aldrig handlat om det. Det har aldrig handlat om mörk hyn. Det är ju verkligen bara för nissa. Först och främst skillnaderna mellan raserna är så pass stora på djupet. Att det här med hudfärgen är liksom knappt något att, att nämna. Hudfärg och texturen på håret till exempel. Det är inte, det är inte mycket att liksom hänga i julgran i sammanhanget. Det finns så pass stora skillnader så pass mycket annat som skiljer oss åt. Det här är bluff från början till slut. Och, och, som sagt, det, det blir så tydligt i den artikel som, som föregick då, den här serien där de här som håller på med Atlasprojektet som syftar till att kartlägga arvsmassan hos tidigare befolkning i landet att, att, de, att de inte vet <laughs> alltså det är gissningslekar återigen de verkar alltså nästa då, nästa, nästa äh, våga människor de verkar ha en lite ljusare hudfärg och inte ha blå ögon <laughs> till exempel, de verkar återigen, det här är liksom ettor och nollor och, och fyrkanter och, och, och symboler på ett papper som den här personen utifrån vem han eller hon är tolkar um, och sen säger någon då eh, produktions någon, någon i produktionsteamet på SVT alltså, egentligen borde jag inte ens behöva ta upp det här och jag tror inte att jag behöver det för er, kära, kära lyssnare men för idioterna som tror på fullaste allvar att okej, okay, de första svenskarna var svarta afrikaner, det är ju inte sant och därför måste man ta upp det därför måste man säga ifrån att nej men så här är det inte uh, och, och reaktionen blir då titta hur lätt tryggade ni är <laughs> ja, jag, jag är rätt lätt när det kommer till den här typen av fullständiga absurditeter och faktafel som faktiskt enkelt går att söka sig lite vidare till att förstå hur det här kommer fram och hur, hur politiskt motiverat det är när man gör den här typen av Påstådda så här såg de ut. Det är, inte så att vi kan, det är inte så att vi kan påverka det här. Mer än att vi kan presentera att nej, det, det stämmer inte. Nej, det var inte svarta afrikaner. Ja, det var människor med lite mörkare hy. Men det var inte så att, att de såg liksom väldigt olika ut. Utan man brukar prata om ja men om du börjar titta neråt lite mot Italien eller Bulgarien eller vad du nu vill. Där har vi det. Och, och det är en jävla skillnad mellan afrikaner. Sen går det ju att titta på de alternativa, alternativa teorierna som faktiskt finns. Ja, om man nu är intresserad. Återigen då, forskningsvärlden är inte överens. Evolutionsforskarna är definitivt inte överens. De bråkar hela tiden om olika saker. Genetikerna är definitivt inte överens och så vidare. Och Så där fortsätter det. Va. Så att. <laughs> uh det, det, man får jättegärna göra en, en sån här serie och jag tycker det är bra, jag tycker det är spännande att man, att man tar upp det det finns mycket att lära, och mitt annat så är det spännande att se vårt land befolkades men, men man kan tycka att det ska finnas någon form av hedlighet och ärlighet, eller hur? man kan tycka att man inte behöver göra på det sätt man gör för det finns ett politiskt syfte i detta Ja. och att det finns ett, ett sätt man försöker här att motivera den, den folk, det folkutbyte som pågår idag med att jo men så här var det ju förut då var vi alla svarta med blå ögon så att det, det är det som är grunden det är det inte, det är det inte. vi var mörkare och det har blivit, vi har blivit ljusare ja. beroende på där vi bor men du kan inte gå från en ras till en annan Lika lite som att två kollehundare kan föda en chefer. Det går inte. Det är omöjligt. Du kan inte gå från att vara afrikan till att bli german eller nordisk. Ja, mina vänner, jag börjar få slut på tid här. Jag tackar för mig. Daniels timme tar vid här. Eh, om bara en minut och 30 sekunder ungefär. Eh, tack för att ni lyssnade allihopa. Vi hörs imorgon igen. Eh, eller ja, vid eh, klockan nio också då vi kör eh, morgon med Svegot. Så att du själv, ta hand om varandra och glöm inte det viktigaste av allt. Ge aldrig upp. Domagan med emangs. Du var storhet och öre och fall. Du var storhet och öre och fall. den 12 februari som är den 43 dagen på året i den gregorianska kalendern. Och då innebär detta givetvis att det återstår 322 dagar av året. Grattis Evelina och Evy. Och Kära dagbok, igår. Ni får sluta tagga mig i chatten. Det blinkar här bara. Eh, kära dagbok, jag precis skulle jag börja med att jag skulle lossas att det här var ett dagboksinlägg. Ja men då kör vi här. Eh, kära dagbok, igår kom jag hem från Göteborg efter en ganska lång resa. Jag gick upp redan 04.45 faktiskt på lördagsmorgonen, en hel kvart innan klockan var ställd. Det var faktiskt inte resfeber, utan det är för att jag numera är en morgonmänniska. Jag tror allt mindre på det här snacket om kvällsmänniska och morgonmänniska, även om jag vet att det finns en del forskning bakom detta. Men jag har ju alltid sagt och tänkt att jag är min sanna kvällsmänniska, och därför... Sitter jag uppe länge på nätterna och gör dåliga saker och sover för länge på dagarna så var det under väldigt lång tid. Trots att man mer eller mindre hela sitt liv har haft morgonarbeten som gör att man måste plåga sig upp väldigt, väldigt tidigt. Men nu för tiden är jag en morgonmänniska vilket får mig då att inse att det där är bara tjafs. Alla är morgonmänniskor. Det är rimligt. Vi är bönder framförallt. Vi bönder och vi dagsdjur. Vi är inte gjorda eller skapta för att vara uppe på nätterna. Sen kan man såklart tycka att det är gött att sitta uppe på nätterna givetvis och det kan vara skönt att sova länge. Men jag vågar nog påstå att nästan alla människor njuter mer av att av sig själva vakna tidigt på morgonen, vara utvilad och i lugn och ro kunna gå upp kanske flera timmar innan man måste hasta iväg till jobbet. Ett sin, fluk sin frukost i lugn och ro duschar i lugn och ro om man nu gör sånt varje dag, vilket jag faktiskt inte heller skulle rekommendera men kanske gör sin morgongymnastik. sen när det är dags att åka iväg till arbetet så är man, har man verkligen vaknat man åker till jobbet man jobbar, man kommer hem och sen kommer nästa fördel med att vara uppe tidigt jo man blir trött på kvällen runt 8-9 börjar man bli lite seg sådär, då kan man gå och lägga sig inte så att klockan blir både tolv och kanske ett och kanske två, kanske tre i vissa fall, innan man känner sig trött Det är också en väldigt obehaglig känsla som jag säkert delar med många. Jag måste sova nu jag måste ju sova, oh, jag måste ju sova jag ska upp imorgon, oh, jag ska upp så tidigt imorgon kanske söndag, man har ställt om hela dygnet som man gör varje helg oh, jag måste ju upp klockan sex, klockan är tre shit, stressen gör att man inte kan sova sover man några få timmar klockan ringer, man släpar sig upp det är så fruktansvärt, sängen är så varm och mjuk och skön varje led känns som det finns söt sirap som gör att man bara vill ligga kvar man snusar lite till sover fem minuter kanske sen ringer klockan igen, nej äh, nu måste man upp man springer upp, slänger på sig kläderna rusar ut genom dörren. vänder i trappuppgången, nej äh, glömt mobilen skit också, nej nu missar jag bussen mobilen, glömmer lunchlådan skit i det, springer till bussen slänger sig på bussen, utmattad sover kanske en liten stund arbetsdagen blir skit för man är så trött tänk då istället om man hade lagt sig och somnat kanske klockan nio på söndagen vaknar han långt, långt innan stressen ska börja nu sitter väl kvällsmänniskorna där och tänker, vad är det med dig Daniel? du är ju helt dum i hela huvudet jag är en visst Tror jag bra på kvällen och det kanske är så jag tar som vanligt bara mig själv som exempel. En person som så himla länge har trott, eller i alla fall skylt på att jag varit kvällsmänniska. Men som så mycket annat i mitt liv, dessa tumulta tider har ställt om. Ni kan väl prova det, i alla fall. Om ni är kvällsmänniskor. Det handlar framförallt, jag skulle säga att det handlar mer om att gå och lägga sig tid än att gå upp tidigt, faktiskt. Om man lägger sig tid och lyckas somna så är det mycket lättare att gå upp tidigt och jag vet att man har försökt ställa om det här för några år sedan så ställer man klockan väldigt, väldigt tidigt. Bara, men det blev ju att man man gick ju inte upp. Den här kvällspersonen som tänker, när jag ställer klockan på fem, så får jag lösa demon. Den kvällspersonen är inte riktigt samma som morgonpersonen som stänger av klockan och slänger ut den genom rutan klockan fem på morgonen. Den handlar om att komma i tid. Det handlar om att inte fastna framför datorn på kvällen. Det handlar om att inte bli för trött för att gå och lägga sig. Då blir det ju lätt. Man sitter inne på Wikipedia någonstans och läser dem. Kanske kvantmekanik eller bränsletillförsel till det första ryska rymdprogrammet. Då har det gått lite långt. Man är så trött så man orkar inte ställa sig upp och borsta tänderna och gå och lägga sig som man sitter kvar istället. Då slösar man verkligen bort sin tid. Tid som man behöver till vila. I alla fall, jag då. morgonpigg och alert som jag är 04.45 steg upp och hade packat dagar innan det var ju dags att åka till Göteborg, nämligen Göteborg, det var dags att ta bilen också för första gången, det är en resa på, på några timmar och äh... ah, hej hej chatten alla, jag ska, jag ska hälsa på er snart också äh, nej jag såg fram emot det faktiskt, det är ju det var ju fortfarande kul att köra bil äh, får jag säga, och lite magiskt sådär, och också det här gillar att stanna till, vet ni jag tycker det är en väldigt trevlig sak. Jag kan inte alls förklara det. Stanna till bara. Åka på motorvägen. Det har jag alltid gillat när jag kör bil. Även när jag har åkt med. Fast jag har tänkt om lite där nu. Men ni vet, man åker i bilen, lyssnar på lite musik. Jag var ju tvingad att lyssna på, vad var det? Energy kanske? Eller någonting sånt där. Shit vad mycket reklam det är förresten. Det är jag väl kanske sist i världen att märka. Men det är vanligt. Är det hälften reklam på de här reklamråde kanalerna? Kom till Bussys bil. Köp mer vinterdäck. Bäst för dig och bäst för mig. Tjo tjo Dagens Falukorv från Ika Maxi är jättebillig. Så jag har de lite musik lite då då. Um, men jag, jag, jag lyssnade på någonting. Mix Megapol var det nog, tror jag. Någonting där man slapp höra de här senaste extremt märkliga uh, hitsen som knappt låter som musik, då vet man att man är gammal. Du har ryckt musik. I alla fall, vad skulle jag komma till? Jo, när man åker där på den här E20, då är ju rimligt. Denna har på, på ganska bra. Det är ju fint. Tillfälligtvis är det riktigt fina vyer faktiskt. Syn på de här vindkraftverken, de tycker jag förstör så himla mycket. Det känns som att det är rymdvarelser som har kommit hit och placerat ut de här vindkraftverken. för att markera att de finns här. Som ni säkert har tänkt på, står de ju. Ja, de står väl inte alltid stilla, men ja. Det känns som varannan är igång det kanske är bättre än så men det verkar alltid blåsa för mycket eller för lite eller för lagom för att de här snurrorna ska kunna snurra men hur som helst är det ju gött när man har kört i några timmar och äh, man kanske stannar till vid en god mack sådär, va? kanske ta sig en korv kanske ta sig en kopp kaffe kanske bara stanna för att det är gött men det är lite roligt går ut och sträcker på sig med vetskapen om att man snart ska åka vidare det tycker jag om så det blir någon sån här stopp på vägen Mm. Jag, menar, jag åker ju en ganska kort snutt rimligtvis Jag tittar på kartan här nu Hasselfors, Göteborg Det är ungefär halva bredden på vårt land Bredden är ju betydligt kortare än längden Märker man igen hur vansinnigt stort Sverige är Alltså, Man dönar ju på i, de är ju rätt magiska bilar Man sitter där i sin fotölj, mer eller mindre, och åker i hundra kilometer i timmen. I flera timmar. Och då har man tagit en liten snutt av Sverige. Det här är ju väldigt bra va? Att Sverige är så stort. Städerna är ju borta, det vet vi ju. De är ju körda, det är ju över. Särskilt de stora städerna. Men vi kan bara dra oss tillbaks. Till den här stora, stora landytan. Som våra förfäder har kämpat så mycket för att behålla. Vet ni ju såklart om ni har lyssnat på Svenssons historia. Hur många gånger det varit nära att Sverige inte har fått vara Sverige längre. För att tvinga att leva som lydstat på ett eller annat sätt. Nu är, ligger vi illa till igen med EU. Nu vet vi, men jag är rätt säker på att vi kommer klara det. Även denna gången gången. Alltså man, man kör, man kör, man kör. Man stannar till. Man tar en kopp kaffe. Man ser solen gå upp. Det är ju väldigt fint när man kör tidigt på morgonen. Man börjar se igen. Det är ett jobbigt att köra i mörker tycker jag i alla fall. Det kanske är en vana sak. Jag tycker ändå det. på morgonen är det okej okay, men på kvällarna när det är mycket trafik är det betydligt stökigare. Jag kommer lite mer om detta senare. Eh, när vi åkte och eh, stannade till eh, hos några vänner eh, som bor på vägen som har tagit det fantastiskt intelligenta beslutet att helt enkelt inköpa en bit mark. Ta tillbaka en bit mark från staten. Då måste man ju betala för det tyvärr. Det kan man ju tycka är lite konstigt. Men det har de gjort i alla fall. Alltså de har, jag har berättat om dem innan. Det är så fint att komma ut till dem och titta ut, ut, ut, över deras marker och stå där med dem och planera. Där kan ni odla det och där kan ju folk flytta in och där kan man bygga ett hus. och Där kan man odla sallad och det är också de här kära vännerna som fick överta mina höns de var tvungna att flytta. Det är kul att se att de mår bra. Jag tror alla utom tre lever fortfarande. Det är ju en del vilddjur där ute givetvis. Det blir den här frihetskänslan. Frihet att vara där. Fria svenskar. Fria svenskar som äger sin egen mark. Det är ingen lånad mark. Som Ja, nu är det som med staten. Vi så. Staten kan väl säkert ta tillbaka den här marken på något sätt. Men det är en del av eh, den här frihetskampen som verkligen har börjat nu på riktigt. Flytta från staden. Köp ditt eget. Sen löser man resten utifrån det. Nej, men sen var det bara att döna vidare. In till Göteborg. Jag gillar inte Göteborg. Det vet ni väl det här laget. Jag gillar verkligen inte Göteborg. Jag gillar Göteborgare. Jag har mycket bra vänner där. Mycket bra folk. Det var kul att få träffa. Allian. Det var ju länge sedan jag har ju börjat klara mig misstänkt ska jag säga det är nästan obehagligt eller nästan för bra själv. Jag som trodde jag var en kvällsmänniska som alltid behöver mycket sociala kontakter. Så var det inte alls men jag skjuter inte sociala kontakter på något sätt. Jag tycker det är väldigt trevligt att träffa människor. Men jag tycker det är väldigt bra att inte göra det också. Men det var in, hur som helst, till Göteborg och köra runt där och jag har hört hur många gånger som helst att Göteborg, det är en riktig det är en riktig skitstad att köra i va, Daniel? Kommer någon stockholmare? Är du med i Göteborg? i är köra i. Bygger jag med hela tiden? Nej, äh, har jag alltid tänkt. Det är väl du som inte kan köra bil. Eh, så var det inte, det är ju helt sinnessjukt. vad var det är mycket konstiga små rondeller och det byggs om på det mest otroligt konstiga sätt och det är... Fart upp för 50 meter det är självmordsbenägna gångtrafikanter, det är spårvagnar det är bussar det är helt enkelt ologiskt nästan alltid i städer så kör man inte fel för att trafikflödet är lagt så där logiskt så att man hamnar ungefär där man ska men i Göteborg räcker det att du missar att byta fil, du kanske har 20 meter på dig i rusningstrafik och sen hamnar du i Oslo till exempel eller någon helt annanstans. Men jag överlevde fick hämta ut mitt fin, fina körkort, och jag fick vara den där killen som man inte vill vara förresten. Jag ska bara så här: jag skulle hämta På post, en postutlämningsställe De stängde 1600. Jag hade inte kollat upp där, så jag var där 1601. killen tittade på mig och sa: Nej, och nu är efter fyra. Vi vill lämna inte ut några paket längre. Och jag, jag tycker att det är rätt, va? Ska jag komma i tid? man ska inte vara den där personen man kan inte göra ett undantag för mig vi ska inte hålla på att göra undantag för folk hela tiden man kan tycka att det är gött om någon gör ett undantag för en själv men då ska ju nästa person också ha ett undantag och fler undantag, undantag, undantag men jag hade kört så långt så jag sa det, du jag vill inte vara den där killen sa jag men jag har kört från lax och hit för att hämta mitt körkort ja, jag sa han, titta bara på mig och så fick jag ut det och visst han fick jobba två minuter längre så det var ingen katastrof för honom men det var en principsak, såklart Um, glömde jag ju vad jag skulle komma till, jo jag vet precis vad jag skulle komma till förresten när man åker genom Sverige va på detta sättet det som jag rekommenderar er att göra Men ta en sån lång tur men ta er ut en bra bit utanför städerna och på de här fina långa raka landsvägarna så är det väldigt ofta en låt en låt som kommer till mig en låt som jag har tänkt spela för ganska länge men det är ganska frekvent spelat här Spelade där på Radio Svegot, Men det var det faktiskt länge, rätt länge sedan Så jag tycker att vi eh, kör den Och lite bra Du sitter mitt emot mig Och jag ser på hela dig Du bär på ett bekymmer Vill du berätta det för mig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 Vackra är flickan som jag älskar, hon håller hjärtat varmt. Vacker är hängarna i solen och vårt norr i bandsnä. Vackra är en sommarhimmel, svenskt har mig skägg och vacker Och är kamratskap som fyller hjärtat mitt. Vackra är glada bara svenska folket stolt och fri.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 Vackra kamradskap kamratskap som fyller hjärtat mitt Vackra glada, barn är Svenska folket stolt och fri Så kära vän, sluta gnälla Lyft blicken uppåt då Skratta åt din små sorger Strunta i dem, låt dem gå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 Vacker är flickan som jag älskar, hon håller hjärtat varmt Vacker är hängarna i solen och vårt norr i djupan snö Vacker är en sommarhimmel, svenskt hav med skärgård sjö. Och, och vacker är kamratskap som fyller hjärtat mitt Vacker är glada ögon, svenska folket stolt och fri och vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt. Vackra glada barna ögon, svenska folkets stolt och fritt. Vi hann till och med grilla faktiskt. Ja mina vänner, grillsäsongen var öppnad, vi stod ute och huttrade. Som det bör i Sverige när man ska börja grilla. Säkert hamburgare och satt och pratade precis så där som man brukar göra en lördag kväll. Men det var en skillnad. Ingen var etanolförgiftad. Ingen gick till kylen och hämtade bärs efter bärs och blev konstigare och knepigare och sluddrade mer och mer. Det var som det ska vara, faktiskt. Och det var. ingenting vi bestämde överhuvudtaget. Någon drack en eller vet jag, men det var mer för sakens skull. Och där har vi ju ändå en, jag vet att det är en stor, en stor hinder där vi måste överbrygga. Börja umgås så där utan att dricka. Det är lättare sagt än gjort, verkligen. Men du var verkligen uppskattat att vi klarade det, ska jag inte säga. För det var inte, så att vi funderade. det var inte så att vi kämpade eller funderade på något annat. Jag skulle ju köra andra sedan, men jag hade inte, inte druckit ändå. Mm, nej, så alltså jag fick jag körde hem en vända på kvällen. Fick ni brottas lite med Göteborgs kvällstrafik. Jag kom hem till slut. Ja, då hade jag velat ha en whisky faktiskt, för jag, jag kände att jag hade axlarna en bra bit över öronen. Men ingen krockade, ingen dog. Körkortet är kvar och jag höll alla samtliga trafikregler. Men sen var det ju lördag då va? Då började jag faktiskt lördagen med kära dagbok. <laughs> kära dagbok, Jag Började lördagen med att åka till mitt gamla hus där jag bodde innan utanför Lerum. Och var så här. Jag har ju faktiskt inte saknat mina katter vilket är lite konstigt, lite skönt med. Jag kan väl tycka att det har varit lite patetiskt om en 40-årig kar satt här och Hur saknar jag mina katter så mycket? Men jag trodde ändå att man skulle känna det lite grann De blir ju ens Alltså ens husdjur Alla som har husdjur vet ju hur man kan binda sig till dem Men då blev jag väldigt glad för Jag var tidigt Min exfru hade nämligen sagt så och Jag sa det, jag kommer nog komma ganska tidigt Ja, ah, det kommer väl inte klockan sju, sa hon Så prick 0700 givetvis Ringde jag på dörren, men lite innan det Så jag kom till min gamla trädgård Och ropade då Korven, ropade jag För det kallar jag katten ser jag något vitt komma rusande från skogen faktiskt, han brukar inte komma när man ropar på honom så han kände igen med röst på något konstigt sätt och kom och jamade och sprang och det var klappande och det var mysigt och sådär sen kom de andra två katterna ut feta feta och trötta um, men det var, det var kul på något sätt ändå att det var lite saknad um, nej, sen så var det lite kaffe där och det hjälpte men det känns vuxet, hon är en känns väldigt vuxet, jag hjälpte min exfru med lite saker, väldigt tunga saker och sådär Sen tog vi ett dopp. Hon har blivit vinterbadare också. Väldigt kul att se. Och det är konstigt för det var ingen is på den där sjön som jag badade i. Och jag antar att alltså vattnet brukar ju ligga mellan 2 och 4 grader nästan alltid. så är det ju is på ibland. Men det var helt isfritt och det gjorde det psykologiskt att det inte kändes kallt överhuvudtaget. Men vinterbadare i is. Då är det ändå så här man gör sin andningsövning och man förbereder sig mentalt. och Kylan slår på ett sätt verkligen. Men här var det det var mer som en vanlig kall kall dag på något sätt. Så jag lovade lite en liten stund. Om en liten stund menar jag kanske en minut. Sen var det ju eh, kanske 5 plus grader på land och det är ju såklart väldigt skillnad om det är fem plus eller två minus och blåsigt det var mycket lättare att bli varm. Men sen, nu ska jag äntligen komma fram till på poängen här, nu sen åkte vi in till Göteborg, eller jag gjorde rättare sagt för det var ju dags för Gula västarna, att ha en manifestation demonstration mot makten. Det är missnöje och det är dags att säga att det är nog nu. Jag ska inte sitta här och håna det för alla initiativ är bättre än dåliga initiativ. Och det här är inte ens något dåligt initiativ. Kritiken från min sida har väl varit mer att det är lite oklart och man, man kan uppleva att man har sett det här innan. Men jag hoppas ju att jag har helt fel. Det var rätt tidigt för att kolla så att det inte var något stök. Det var ju lite stök där förra gången. Det var demonstration. Några så kallade antifascister som var där. Men det satte ju bland annat Erik från Identitetsvea. Stopp för videon finns att titta på Identitet Sveas YouTube-kanal Svea In där och Kika. Och det kommer rätt mycket folk alltså, måste jag säga. Det är alltid svårt att räkna hur många, men säg hundra personer. Polisen var också där och visade väldigt stort intresse för. Oss. och för mig då också personligen oklart varför jag tror väl mest det var slumpmässigt men de, de plockade ut mig och så kan vi få, kan vi få prata lite med dig eh, så vill de då som alltid veta detaljer, hur visste ni att det här vad träffar, var träff här, vad har du fått detta ifrån, vem känner du, vet du om dina motdemonstranter hur vet du om de informationen verkar vara väldigt dålig koll men jag hade är väldigt dåligt minne där, jag visste ju nästan ingenting när jag hade sett någonting på Facebook tror jag lite med det och jag tror väl inte att de poliserna jag pratade med jag tror faktiskt på att de verkligen vill bara förhindra att det blir bråk. Men och rapporterar de till personer högre upp som vill kartlägga på ett sätt som inte är helt skönt. Det kom faktiskt en demonstration det var några kurder som var ute och demonstrerade för eller mot någonting, oklart. Det hade polisen ingen koll på. Alls. Som tur var tog de en annan väg. Och det var ganska lugnt förutom en incident där en Ja, politisk motståndare får man säga gick förbi och började käfsa med, med Erik faktiskt från identitetsvea och, och gav sig på honom. Nu klarade han sig. Så gott som helt oskad. Men det blev lite brottningsmatch där. polisen grepp den här röringen. Det var lite fint att se alla skrik ut med packet när han släppades iväg. Men sen så pratade han ganska länge med Erik också och jag var lite orolig att de skulle ta honom också men han blev som tur typ var släppt efter ett kortare förhör eller man ska säga sen var det inte bara samling utan det var också demonstrationer så de promenerade iväg och tog en sväng genom Göteborg vilket jag tycker är väldigt bra, då syns man ju mycket mycket mer tyvärr har jag inte stannat kvar förut utan jag var tvungen att åka hemåt det var en lång resa hem och det här med att köra Nej, konstigt. När man kör på de här 110 vägarna i mörker som är de är ju bra, bra kvalitet men på några ställen är de lite skumpiga och sådär. Och det, det går ju rätt fort och det är rätt mörkt och man har mycket möte, man kan inte ha helhjus man ser någon linje, typ lite grann om man kollar noga ut genom vindrutan nere på högersidan sidan. Ser man något vitt så man följer så gott man kan. Och Det känns lite märkligt, det kanske är en sak. men man undrar ändå lite Herregud, där sitter man och sprutar på i 110 km i timmen. Tänk om! Tänk om det står en betonggris på vägen. Det hade man ju märkt då, givetvis. Men sådana tankar kommer lite när man inte har kört så sådär. Värst mycket bil själv. Men det gick bra. Jag kom hem. Bilen är hel. Jag är hel. Alla är hela och alla är rena. Och sådär. Så det var en fin, fin helg, får jag säga. och Vacker i kamerapsskap, måste jag säga. Som fyller hjärtat mitt. Vi är verkligen stärkande att träffa folk som man bryr sig om och som bryr sig om en och man blir ju aldrig van att kommer fram folk som man aldrig har träffat och säger tack så mycket tack för det du gör, bra skrivet eller bra sagt eller det där du så förändrar de här verkligen eller jag har börjat göra så si och så nu sen, sen du sa det eller, jag min fru har skaffat barn efter att ha lyssnat på er det är ju fantastiskt glädjande att man gör det man försöker göra att man lyckas påverka människor jag, vet inte, jag vill inte ens säga det så. Att man lyckas inspirera människor kanske. Att man säger saker som människor håller med om och tar till sig. Och på så sätt får folk att må bättre. Jag hoppas ni har läst John dens krönika. Om det här ringer med kontanter. Ska vi göra med kontanter? Ska vi ha kontantuppror bara? Ska vi bara handla med kontanter så mycket? Och hoppas på att politikerna lyssnar. Tuger det verkligen? Om inte, hur ska vi ersätta kontanterna? Det är det som jag och Johnny Lindén ska prata om nu. Det är dags för det fortfarande faktiskt. Fortfarande programmet utan namn. Men det är med mig i alla fall och med Jonny Lindén. Telegrammet som inte har något namn än riktigt. Vi har haft en lite kör i veckan, både jag och nu Men det är tillbaka i alla fall. Jag tycker nog att den här baskongen börjar sätta sig lite. Johnny, hur känns det på din sida? Jag är ju gammal syntare, så där passar mig hur bra som helst. Ah, lite nitser-äbb-känsla, lite spock-känsla, mm. lite front to Det blir lite nytt för mig, du vet. Okay. Jag är mer inne på gamla svettiga daft. Och, okay, ja. från 242 och sånt där. Just det, lite uh, Einstyrd Neubauten kanske kan vara något. Jag såg faktiskt Einstyrd i Göteborg på Gamla Flipska mm. tomten innan de var kända. När de rentegelvägen. Ja, för det var bägge huvudet och kastade mm. molltag cocktails ut i publiken och sånt där. <laughs> det var det, det var riktigt jäkla. Häftigt. Jo, men det är ju något märkligt sätt att behandla sin publik att försöka ha jävlar och brandbomber kan jag personligen tycka. Men ja, man blickser ju smart. Alltså, han, han vet ju hur han får det läskigt. För samtidigt han, han visade liksom i med sin, att han i sin gestikulerar så exakt var han kommer att kasta. Ja. Så att folk hinner undan. Men du måste ju springa undan. <laughs> det är mycket märkligt. Det var innan, det var, så kan du höra ungdomar, så var det förr. Det tog ganska illa att kasta cocktails För det såg inte på en män i en sträck närhet. Exakt. Nej, alltså Göteborg hade ju en fantastisk musikscen mm. eh, på 80-talet Ja, så är det faktiskt eh, det, var, det var riktigt, riktigt grymt mm. eh, Vi hade ett som DNA som var riktigt häftiga eh, einstein det var ju där eh, Front gjorde tidiga konserter på, på Grottan mm. som det hette Just det. Eh, Hade ställd som ett Trappan som var riktigt bra också alltså, Fanns det då också på Jantorget? Nej, upp på Linnégatan ja, det var eh, halvvägs samma. upp eh, eh, mot Linnéplatsen så hade du i trappan uppåt basthugget där, så fanns det stället. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, det var nog inte samma. Jag, jag vet inte om du visste det, jag var ju också syntare, för jag var väl tio, tio år efter dig, eller 15 år efter dig. Då hade det börjat det ut ganska rejält märkte man, men det pratas ju mycket om de här goda tiderna. Men sen kom ju syntpoppen poppen in och väl förstörde allt det ja, men det var fegt. Pars. men det ska vi inte prata om nu utan nu ska vi istället höra vad Johnny tycker om hur det går för gamla Sverige här. Det brukar vi göra ungefär en gång i veckan. Uh, ja, jag låter roligt vara fritt. E Eftersom allt vi pratar om är ju liksom efter apokalyptiska planer så har vi ju inte så stort förtroende för det här landet. Nej, det vore väl konstigt. En, en av de sakerna är ju det vi skriver om helgen. <skratt> Och det är ju att vi, vi måste ju ersätta kontanterna med någonting. Ja. Jag, jag tror ju inte att vi kommer att kunna behålla kontanterna. Nej, alltså när det precis, du, du har ju väldigt rätt i det. Sen ska vi såklart göra så mycket kontantuppror vi kan och jag tänkte i bilen faktiskt när jag körde, körde hem här idag att eh, det är skamligt att jag till och med jag då som sitter och säger till alla ja, men alltid kontanter. Till och med jag är så lat så oerhört lat ibland att man väljer att betala med kort. Mm. inte ens det lilla, och jag menar det blir ju ett, sätt, ett argument i sig om man inte ens kan göra det lilla så blir det ju inte ens ett kontantuppror, och även, jag menar visst om alla om 90% började handla med kontanter så skulle de ju såklart stanna kvar ett tag, men de där uppe har ju bestämt sig Ja ja ja. och jag menar det, det finns ju en klar logik från deras sida mm. så, så är det ju, och är det logiskt och lönsamt så, så kommer det att hända läste du om Centerpartisten som hade gått i strid för detta han försökte betala med kontanter på vårdcentralen Mm. Mm. Och det fick jag ju inte göra då först. Och de fick ju ta in, ja, det blev uh, uh, lite halla Men till slut fick han ju det. Och han, han sa ju det, han tog ju då såklart, såklart invandringen i detta. Och han menade då att, eller så är det ju såklart, att han hade klienter, jag kommer ihåg vad han jobbade med. Men kvinnor då, som, som, uh, som när de betalar med kort det på det sättet som deras män håller koll på allting de gör. Och det kan ni ju känna själva. Ni har väl förhoppningsvis inte en man som håller koll på er, men ni har en stat som håller koll på er. Allting som ni gör, hela tiden. Och det enda sättet att komma ifrån detta, som det är nu i alla fall, är ju kontanter. Staten är vår man. Som vi inte bögas vill vi inte ha män <laughs> Precis En stor, <laughs> fet, svettig, tjock man Som helt utan kärlek, men han slänger till oss lite pengar ibland Efter att han har tattat alla våra pengar uh, Nej men uh, visst Kontantuppråd, det, det ser väl inte rimligt ut uh, Men vi ska givetvis fortsätta med det ändå Alla ni som lyssnar på detta ska se till att ha mm. Så pass mycket kontanter att ni kan, kan göra det som ni behöver um, Sen kan jag förstå jo, man... men alltså, det, det kommer att bli strömavbrott Det kommer att bli problem mm. Man kommer att hamna i situationer där det behöver kanske. Mm, mm, mm. Ja men precis det det, det, tillhör, det blir nästan på ett sätt som alltså en fri man har lite kontanter på sig. Inte jättemycket som man vill ja. och, och Gärna lite blandat, inte bara kronor. För de, ja, just det. Jag, jag tror inte kronan har den bästa framtiden. Nej, vi måste ju kunna betala den givetvis. Och, ja. Ja, du säger att det finns ju två huvudspår- Även om den, de, svenska, de svenska kontanterna försvinner kommer det att finnas andra valutor. Jag har svårt att tänka mig en värld utan dollar dollarsedlar. Eh, jag vet inte ens om först i sådana här diskussioner i USA, tror du? Nej, men alltså du har ju en ganska stor eh, vad ska jag säga, kortekonomi. Du, du har ju en väldigt stor kortekonomi där också. Mm, det måste och, eh, Ja, är det jag så Nej, för jag, tror, jag tror att många svenskar är, ju är lite... Jag bodde i USA. Ja. Då fanns det absolut ingen diskussion om att man, man skulle bli kontantfri Nej. eller att det skulle vara svårt eller någonting. Nej, för jag, jag tror man kan vara ganska hemmaskadad här för Sverige är ju ytterligare, även i detta fall att då extremt. Du räcker att prata med, med Dan eller Magnus bara hur det är i Tyskland där är det ju omvänt nästan, jag vet inte om det är så riktigt men säga att här i Sverige är det 90% kort och i Tyskland 90% kontanter, riktigt så är det väl inte men, men oerhört mycket kontanter, det är en fullständigt självkragare, jag vet inte hur det är liksom i Danmark och Norge och Finland men jag kan tänka mig att jämfört med Sverige så är de kontantfascister kontant liksom. de har jättemycket kontanter där säkert ja, men alltså det är inte länge sedan du inte kunde betala med kort på vissa mm. alltså på, eh, jag kommer att handla på Boss Factory Outlet och där var det ju bara kort som gällde. <laughs> det var det bara cash som gällde. Och samma sak så hade du ett ställe som hette Saturn som var sån här elgiganten. det var det bara kontanter. Ja. ja, men såklart. Eller såklart, såklart. Men det var ju, och också ni som är lite yngre, det var inte... Alltså att man inte tog emot kontanter- det, det, ja, det var ju otänkbart Ja precis, för kontanter är ju pengar Och det är också någon, jag vet inte om det kan vara någon psykologisk grej där Att, att, att hålla i sig. Jag vet inte, men många, hur oh, mycket, mycket jag inte vet här nu hör jag. Nej men många unga har väl, alltså de kanske knappt har använt kontanter För de är jag pengar Jag vet inte, något, när, något man börjar liksom i veckopengsnivån Ja Så, så, så är det ju catch alltså, De trycker ju ganska hårt på digitala veckopengar jag, jag som är förälder får ju då och då reklam Och får höra hur bra det är men min, min grabb för det här fall, bara cash Ja men det är precis men, men jag kan mycket väl tänka mig i familj där man bara ger ett kort till ungen och så sätter man in pengar istället Jo men vad, du, vad vill jag komma till jag det sätter in, utan du, du, du, Det blir en automatisk överföring ja. så att du slipper det också ja. Nej men just hur det blir då om du kanske har levt ett liv nästan utan att se fysiska pengar att pengar för dig alltid nästan har varit du vet, något, något, något i luften bara som mollet som Jag ser ju en logik i det att, att du, du lär dig abstrakta värden mm. och, och har du eh, lite IQ så kan du faktiskt hantera de pengarna lika bra som, som och mynten. Ja, men, men det är ju helt andra orsaker till att vi ska värna vår anonymitet. Alltså det, det är ju inte kontanterna i sig som är värda att behålla utan det är vår anonymitet och vår övervakningssäkerhet. Det, det är den vi ska värna. Ja... Eh... Precis. Och jag vet inte om man ska igen ta det här med mjöl i påsen. Kan inte du? Jag har sagt det så många gånger. Jag kan säga det inte många gånger. Men Johnny, jag håller inte på med olagliga saker. Fegis. <laughs> bra. Bra. <sagt. laughs> Nej men alltså det, det, det vi gör är kanske inte olagligt. Men det är nog många som skulle vilja att det var det. Mm. Alltså att, att ha avvikande åsikter är inte olagligt än. Nej, än. Men, men det finns många som tycker att det borde vara det och det finns ännu fler eller tillräckligt många som tycker att vi ska åtminstone inte ha tillgång till pengar om vi gör det. Precis. Ja, och de vill ju inte som... se att vi kan leva på det. Nej, Nej men precis. Precis. Det måste ju... och det... ja, de stänger ju ner. Som ni vet, de stänger ner allas överallt de kom, där de kan. Vilket ju för oss över då till att vi måste ju ha ett seriöst och bra och trovärdigt och... Ja, äh, ja, precis påligt, smidigt, snabbt. Folkligt måste du bli också äh, det här på något sätt. Och vad är det vi tänker på då, nu. Jag, jag tänker ju någon sån äh, fri krona folkkrona. Mm. Ja. Äh, där, där, alltså vi skulle kunna börja i det fria Sverige. ja Vi sätter in vanliga pengar. Mm. Så, som äh, då är på föreningens bankkonto. Ge, ge föreningen en bra äh, soliditet. Mm. Sen kan vi själva handla av varandra. Alltså du köper en målningstjänst, reparerar bilen, alltså vardagskostnader. Och då kan det göras helt utan insyn. Just det. Fria kronan, jag har funderat mycket på det här med liksom en lokal valuta om man säger så. Och så länge det finns tillit, eller tillit så, så är det ju inget problem. Nej, och, och jag tror ju att i, i vårt fall, för de ändamål som är rimliga för oss- så är det inte så mycket pengar. Eh, det, det handlar inte om att du ska ha ditt, din aktieportfölj och ditt huslån och din pension här. Utan du ska ha några tusen tusenlappar som du kan ha dina vardagskostnader. Mm. Och då kan man ha ett system som 100% backas av vanliga pengar. Och mm, dina egna då. Och, och, och, och så att säga, en frikrona kan vara lika mycket som en svensk krona. Mm. Exempelvis eller mm. en euro. Eller vilken mm. valuta man nu väljer. Och sen... Så har man liksom bara en insynsskyddad svär där pengarna snurrar runt. Ja men precis, precis så enkelt som Jonny. Jag startar bank eller nej men det fria Sverige säger vi startar bank. Gode gud. Säg inte att vi ska bara starta bankar också. Oh, skjut mig. Men vi säger det för sakens skull. Och dit kommer Jonny då så ger han den banken en tusenlapp. Och då får du, ja, kan man ju få ett kort då? Där du får tusen fria alltså, kronor. Kortet blir lite krångligt för måste alla ha en kortläsare. Mm. I, i, I det första seget så tror jag ju Att det här är någonting man kan ha I det fria Sverige-appen Eller mm, just det. via en En webbsida till ja, exempel. Eller, eller fysiska pengar kan man ta det Jag tror att det blir tungt alltså, om, om folk inte klarar av några Vanliga kronor mm. alltså, Om du ska använda fysiska pengar Då kan du lika an använda de scenerna som finns Jag menar att vi ska mm, göra mm. det här redan innan mm, Kontanterna det. är borta Just det, Just det Ja men precis Och så får man ju se då det En sån här valuta skulle kunna öka i värde väl Om folk liksom hade mer tillit till den Eller att, eller att den Ja det verkar fräcka. Alltså folk vill hellre handla med den Än med kronan För kronan är ju beroende av så mycket annat trams nu skulle ju de här följa varandra sa vi, ja. jag, jag tror att det, det, det åtminstone är Åtminstone där man ska börja Och, och det ser så jag tror att man får ett enkelt Enkelt system om, om, om vitsen är Att eh, bara kunna ha insynsskyddad ekonomi Mm där vi kan betala saker till varandra utan ja, just, just, moms och liknande. Så, så, så är det ju enklast om det inte är en investering. Jag tror att folk vågar inte köpa bitcoin för att de inte vet vad den kommer att vara värd imorgon. Ja, Precis. Alltså vi, vi har ju gemensamma bekanta som har tjänat årsinkomster på bitcoin. Mm. Men vi, vi har också några som har förlorat mm. ganska mycket pengar sista året. Jag känner inte, och, och det är inte jag, jag tror att ska du ha en framgångsrik digital valuta så ska du veta vad den är värd. Mm. Du kanske inte kommer att gå plus på den men du vet att den är lika säker som vanliga pengar. Mm, just det. Och, och du har aldrig någon investeringspotential om du inte har en risk. Nej. <hör> och bitcoin när du skriver ju det här också många ser det som, en, som ett sätt, sätt att tjäna pengar bara. Och det är en sån valuta kan vi inte ha såklart som alla spekulerar så, så vilt i. För då kommer ju ingen våga använda den som vanligt. Nej. Och, och därför ska den vara lite trög och tråkig. Mm. Och trygg. Men du, du, du skriver om de här anonyma förladdade betalkorten som jag hoppas alla minns, om de här flyktingarna som flydde från bomber och granater de fick, ju, de fick ju visakort eller vad det nu var, det var eller vad det mastercard var? Ah, skitsamma, så med pengar på som inte var knutet till en identitet eller hur? Precis, så, så vi vet men, ju att det går Ja men hur gick det till? Vet du ja, det går det? inte om du och jag går in och frågar. Nej, men det ska ju inte gå för någon väl, är väl inte tanken? Och var kom pengarna ifrån? Och tusen andra frågor. Det bara slog mig här nu att jag, jag vet liksom om att det där fanns men jag grävde alldeles mycket i det. Kan inte du säga att du gjorde det nu så du kan förklara detta för mig? Nej, jag såg bilderna. Och, och, alltså, det är ju en superlogisk lösning. Ja. Eh, jag vill minnas att för ganska många år sedan så kunde man köpa förladdade Forex-kort. Mm. Eh, så, så jag menar att det vore ju konstigare om det inte gick än om det gick. Begränsningen ja, ja, att du, du måste kopplas till en person ja, den är det är en pågivande begränsning. Ja, precis. Det fanns ju även de här, kommer du ihåg de här vad hette det? Det var ett, ett kort där, där som, som också var laddat med pengar de försökte lansera det som man skulle ha liksom, man skulle göra småinköp med det. Det var ingen kod mm. till det vad hette de? Cashkort eller någonting. någonting? sånt, ja precis. Det är ju en jättebra teknik då. Att du nästan ja. fysiskt har laddat pengar på kortet. Alltså din, din, dina pengar försvinner och stoppas in i kortet istället om inte på någon bank någonstans. Pro problemet för oss här är ju att då försvinner pengarna ur vårt ekosystem. Mm. Just det. <kör> så, så det, det... Nej, men jag menar, vad det är, är en bra är... idé, men, men det, det är inte med så att säga i, i grunden på det här. Eh... Nej, nej, men det går, alltså det är det jag menar. Det går. Det, det, det borde gå. Mm. Det har ju den, man har gjort det och, en gång. Och, och ett st större så att 2.0 mm. så, så är det logiskt att man kan ha en kortlösning kopplat till det. Men jag säger att vi skulle göra det seriöst. Jag antar att det är en del ett annat regelverk att ta sig igenom och bli godkänt och, och sådär. Ja, det lär du vara. Mm. Men, men om det bara är en, en medlemsvaluta mm. så, så behöver man inte ta hänsyn till något sånt. Nej, och det här tycker jag vi ska... Ja, vem är det som ska göra det? Men Det, alltså det är bara att börja experimentera lite och testa. Och se vad som händer. Jag, jag har hört att den här killen Dan inte har så mycket att göra. Nej, han, precis. Ha, han, han skulle kunna just det, just det. programmera det här. Han sitter ju aldrig framför sätta datorn sätta. och gör saker som han hatar. Det, det har ju aldrig hänt. <laughs> det är ju jag, jag inte så långt kvar till årsmötet. Nej, då vill vara vi det färdigt, tycker jag. Ja. Precis. Ett, ett, ett, ett välfungerat ekonomiskt system. <laughs> Dan, med är programvaror för all, all, alla kända. Ja, 100 procent säkert hackfritt. sådär mm. på alla sätt. Bra, Dan, lyssnar du. Då vill vi ha rapport om ja, det är imorgon. Förvänta er det inte detta på som har gjort Nej, men någon gång in i framtiden. För det här är ju givetvis ett måste, lika li, som allt annat måste. Menar, på något sätt blir på samma sätt som att om vi inte föder barn så är det ju samma och det är det ju. Men också om, vi inte, om, vi inte, om, vi, om staten kan ta ifrån oss alla våra resurser med en fingerknäppning då ligger vi ganska illa till då också. Ja, men och precis så är det ju så länge vi bara har digitala pengar. Mm. Ja, eh, men krypt du, du, vet inte, har du investerat någonting i det? Nej, jag investerade aldrig i det. Jag eh, kollade ganska tidigt på att, att mina bitcoin. Mm. Och eh, det var ju på den tiden jag hade eh, mer intäkter än vad jag har idag. Mm. Så då var behovet för litet och eh, jag gjorde det aldrig. Mm, just det. Eh, med facit i hand så var det ett stort misstag. Ja, det är ju rätt dyrt att göra det också. Och nu är du det. Ju där. Ja, men, ja. Men, men, men i början var det kanske lättare. Ja, för det, det här var ju 2004-2005-2016 någonstans. Ja, och, och hade man gjort det då alltså, så hade jag ju inte behövt gått till jobbet imorgon. Nej, ja, just det. Nej, men jag kollar ibland på, på de här jag är lite bitcoin så man kollar på den här kurvan det verkar gå uppåt lite nu förresten men alla de här människorna som i början bara, ja ja, för 10 dollar kan jag väl köpa som en kompis grej som kunde ha varit där och i många fall mångmiljodärer nu ja, jag precis. tänker att det måste vara svårt att sova, det där är inte en grej man glömmer bort i första taget, det där var det enda du tänker på varje morgon när du vaknar, jag kunde sluppigt gå till jobbet någonsin mer, jag kunde köpa hela Uganda, men jag slängde den hårdisken, eller vad de nu gjorde men den varianten är ju rätt vanlig, mm för folk såg man köpte som en kul grej och tänkte att det blev värt något så, så sparade du mm. inte. Stackars folk. <kör> Mina ni som under vi pratade om det är alltså. Bitcoin funkar så att man. Man kan säga att man kan räkna ut bitcoin eller är det förenklat? Det kan vi säga. Det går att mm. räkna ut fast det är oerhört komplicerat och då i början det är väl fortfarande folk som gör men nu vet det nu får du ju seriekoppla liksom hundratals superkraftfulla grafikkort som får stå och tugga och jag vet inte, jag tror det börjar nå här nu Johnny att energikostnaden knappt är värde. Men i alla fall, i början var det här lite lättare, då var det inte lika komplicerat att räkna ut så du kunde alltså mina, det vill säga ja det blir som en sorts gruvdrift, du kunde räkna ut bitcoin när du hade räknat ut dem så fick, du, fick man hela då eller fick man en del av den? Du, Nej, alltså du, du du ställer beräkningskapacitet till förfogande för de bitcoin-transaktioner mm. som görs och så får du betalt för det i bitcoin. Så är det, man får en liten... Äh, precis. Och, och, och, och i, i början så var det inte så många som gjorde det och det var inte så många transaktioner. Så det, du behövde ju fortfarande typ ha en dator med ett kraftfullt grafikkort, mm. men, men det räckte. Så alltså var det så I, pass? Ja, det, kan, det stämmer ja, kanske. Mm. Vi, vi snackar inte någon sån här ett uh, tusenkronors kort, men, men liksom. Nej, nej, men ändå. Ja, det är ett inte... grafikkort för 5 spänn och låter datorn stå dygnet runt. Mm. Så, så tickar det uh, pengarna in. Ja, just det. Um, ja, jag tycker det är oroande alltid när vi pratar om detta. Man, man känner någonstans pressen. Jag har ju tagit ut en del kontanter bara för sakens skull. Jag kan, jag kan liksom inte riktigt förklara för någon varför jag gjorde det men det är precis det här att om om man försöker logga in på sitt bankkonto imorgon och så bara är det avstängt, läs den här blanketten av, jag menar de kan göra det av vilken anledning de vill misstänkta transaktioner eller de är helt hysteriska med penningtvätt nu vilket väl antar jag på ett sätt alltså, är alltså ingenting men... är ogrundat alltså, det, det, Sverige är en stor källa för terrorfinansiering mm. inte av dig och mig men, men det är ju vi som uppmärksammas mm. ja, men precis. Är så och, så till. de tar ju alla chanser de får Ja, jag fick vad var det några månader sedan jag skulle logga in på mitt bankkonto och vi skulle svara på några herrans massa frågor om mm. var pengarna kom ifrån och varför och hur länge jag skulle ha dem och hur jag mådde och skolstådlek typ och så där kändes som. Och det blev lite så här, hur mycket kollar de upp detta? Nu verkar de inte ha kollat upp det så det är jättenoga kan jag säga. För det, det, jag det är ett EU-direktiv. Ja, det, det, det är för att, ska, för att banken ska ha ryggen fri så måste det vara sagt att det, det är du som är den verkliga eh, beneficiary. Mm. Och du ska inte använda pengarna för att finansiera terror. Jag har frågat honom. Ja, precis. Han, sa. Han lovar på heder och samvete. Är... Signerat digitalt. Ja, precis, vad är det med folk nu den? Men du, vi får ju skicka en uppmaning här då till alla autister vi har i våra led. Man behöver inte vara autist. Men alla som är duktiga på detta vad... de kan väl bara kika på detta, Johnny? Ja, för jag tror att de enkla idéerna som jag listar där mm. Alltså, det, det finns ju säkert tusen möjligheter. Mm, mm. Alltså det, det är... Då, så hade en tidig iPhone mm. och tyckte att det var en avancerad grej. Det. Och så ser du vad det har blivit idag. Mm, mm, mm. Alltså, ja, det, det, det finns så sjukt mycket möjligheter där som man inte har tänkt på nu. Så här, alltså ja oh, Nu har du den berättat i det sen, men vi tar det igen. Uh, Jonas grova skiss för ett sånt här system då är man börjar med en digital identitet. Man kan ta en påhittad, vilket ökar din anonymitet men gör att om du tappar och glömmer dina credentials alltså dina inloggningsuppgifter eller liknande. Så, så är dina... som folk har förlorat sina bitcoins. Precis, precis. Och det, så här måste det ju vara nästan. Man kan inte ha både och. Du kan inte både vara anonym och inte kunna bindas och kunna bindas till kontot om du är bort det. Det går ju inte. Uh, men, så man kan vara anonym då, som sagt. Men med din identitet står du ett konto hos Fribanken. Sätter in de pengar du vill kunna använda. I första skedet pratar vi alltså inte om ett sparkonto utan ett konto för att pengar eh, som du ska kunna använda anonymt. Eh, I förlängningen är ju förvisso, det har vi inte pratat om insynsskyddat sparande också intressant men det finns ju ett antal begränsningar här i och med att varje anonym var lite svaghet och så vidare. och så vidare. Nej men det, det är inte svårare än så och vi, har vi tur nu Jonas så känner vi någon som, som kanske till och med jobbar på bank eller har lite insyn eller sånt där för det kan ju vara att, att vi, det finns en regler eller någonting som inte vi har en aning om som gör att det här bara är mer eller mindre omöjligt i alla fall i Sverige. är det lär ju vara olagligt. Olagligt lär du av. Vi vill inte uppmana till olagligheter. Men du kan inte göra revolution utan att bryta någon lag. Nej. Vi vill inte uppmana till revolution heller. Det är säkert, men. säkert olagligt. Undrar om det är olagligt att uppmana till revolution. Det måste det vara. Det måste vara det olagligaste som finns. Ja, men det var ju ironiskt. Det var ju i Minecraft. Nej, precis. det var i Minecraft. Nej, jag bara, bara spekulerar här. Det bör ju vara typ lag nummer ett. Vi ska ha kvar makten, annars annars kan jag. Nej men kära vänner ut som lyssnar är du kunnig på sån här data till exempel väldigt kunnig, tycker du om valutor sysslar du mycket med krypto till exempel, det kan vara bra kunskaper att ha, jobbar du på bank eller närheten om en bank, klura tänk, fundera på detta, det här vore jättekul att göra ett experimentstadie, tänk bara om alla fria svenskar och alltså alla medlemmar i det fria Sverige satt in 50 spänn var, bara för skull och där kunde man handla då i på liksom, svenskarnas café och svenskarnas brödhandel och vad skulle du ha för färg nu? Oj, Fri, fri motorsport AB. Just det, 50 spänn där. Det blir billigt. Precis, du får en julmutter, ja. men den blir fin. Ja, men så, så testar vi lite bara. Tänk vad fantastiskt det är. Det finns ju lokala valutor, det får vi väl prata om det någon gång. Eh, någon liten ort någonstans som hade sina egna pengar. Eh, och det var det värderat ut efter honung, tror jag. En sån mm. dal eller vad det kostade var 200 gram honung. eller någonting. Och vi, vi tänkte ju att en arbetad timme till exempel i Svenskarnas hus skulle i sig kunna ge då en eller hundra mm. eller vad man nu ska ha. Men ja, på det sättet så en sån, en sån ovärderad valuta är ju lite strulig i början. Ingen vet vad den är värd. Nej, är det en bullre, jag, jag är det tror en... att man, man måste se alltså, syftet är inte att ha en egen valuta. Syftet är att ha, ha en anonym valuta. Mm. Och då ska den vara så lätt att använda som möjligt. Mm. Precis. Och då ska du ha liksom, en, en beräkningsgrund som alla är hemtama med. Mm. Annars, om vi inte ska det så ska det vara den dyraste valutan i världen. Mm. Ingen ska ha Nej men alltså, Ett pund är väl 12 spänn. då har latt som ligger lite högre. Men så är 25 spänn i alla fall. Jag minns enhet. det. enhet. Mm, mm. Minst 100 spänn. Tusen <laughs> spänn. Den finns ju inte. Det bara dra på här. 6 miljoner givetvis. Ja. Det vara värd. Eller 1488. <laughs> 1488. Just det, det är allra äktens ja idag. Just det. Den 14, var det var någon som påpekar. Det, mm. det är ju tecken från gudarna. Uh, Just det, nu spelas inte det här upp den fjortonde. Men om, jag hoppas att ni gjorde många barn här den fjortonde när vi spelar in detta. Det gör ju inte jag, Jonny. Jag vet inte, Jonne, du kanske ska gå och göra lite barn nu. Det ska inte jag göra i alla fall. Nej, jag har fler att göra barn med. Exakt en, vilket är exakt lagom. Det är en bra utgångspunkt i det här livet. Man ska bara ha en person att göra barn med. Du, ska du lägga till någonting om den fria kronan och den fria banken innan vi avslutar? Nej. Jag kan tänka mig att vara på bild på de digitala sedlarna. Just det, löst det ja. om du kan. Vad har du för, uh, vår konung har ju vad är det för Sverige i tiden va? Eller det, vad har han nu? Ja, just det, ja, men han, han kör det. Uh, jag kan väl ta för Sverige i framtiden. Ah, mycket tjusigt. Mycket fina avslutande ord vi låter vår eventuella introjingel spelas nu. Ja, hur hade ni det på halvhjärtans dag, undrar jag. Jag vet vad folk säger. Det här är det bara en kapitalistisk grej för att man ska köpa mer saker. Så är det. förvisso. Ja, man kan ju köpa en blomma, tycker jag. Till sin partner, i alla fall ni män. Det funkar alltid bra med blommor, konstigt nog. Gjorde ni inte det så kanske man kan göra det idag. Jag ska påminna er lite då då, tänkte jag. Köp jag inte så jättemycket pengar på det. Köp mycket för en och ge till er hona. Så ni se att hon blir orimligt glad, kan jag tycka. I trots allt bara. Ah, det är väl en kvinnogrej, antar jag. Jag fick faktiskt blommor här. Nu var i Göteborg och det är så här. Ja, nu måste man vattna dem, antar jag. Och så ska man se dem stå i fönstret och sakta vissna bort. Det känns mer som ett straff än något annat. Men man får ju ta hand om dem. Vår tid tillsammans börjar så sakta liga närma sig sitt slut. Jag kollade på en gammal studie, bara innan jag avslutar som visar att kvinnor motarbetar varandra i karriären. Och då talas om bidrottningssyndromet. Det går ut på att en kvinna som jobbat sig till makten kan motarbeta andra kvinnor som försöker ta sig fram i karriären. Men det som utgångspunkt ville forskarna på universitetet i Arizona kolla om det faktiskt förekommer på arbetsplatser. Och så var det då. Forskarna har kommit fram också då till att en kvinna som beter sig på dominant sätt som chef oftare bemöts otrevligt av sina kvinnliga kollegor. Men om du som man bryter könsnormer och står för ett mjukare ledarskap accepteras det oftare av andra män. Slutsatsen då som den här studien drar är att män som bryter könsnormer belönas medan kvinnor straffas. Man hoppas att resultatet kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser genom att belysa olika beteendemönster. Ja, det stod också en annan undersökning som skedde att det var 80% vanligare att det förekom mobbing på arbetsplatsen om kvinnan om det är en kvinnlig chef och då vill man ha det då, förklaringen där var att, ja, nej men det är nog så här då tänkte man att om det är en kvinna som är chef så är det nog mer, pratar man nog mer känslor och om man pratar mer känslor så vågar man oftare säga att man är mobbad så egentligen handlar det inte om så där jättemycket ja, alltså det är inte det kvinnliga ledarskapet som är dåligt utan det är, ja, det är könsnormer och sådär det är klart det kan vara så också men som ni vet så ser man verkligen inte skogen för alla träden. Om och om igen ska man inte andra konstiga förklaringar. Och man vill gärna få det till att det är vita med fel på något sätt till slut ändå. Um, jag ska säga eh, tack för mig. Du vet, det är dags för nyheter. Efter Daniels timme så är det varje vardag här på Sverige som sänds på Radio Svegot. 78 godmorgon med Magnus, 8-9 Daniels timme 9-10 morgon med Svegot. Eh, vi hörs imorgon igen i Daniels timme. Ha en bra dag allihopa där ute. I'm so Mål. Över rostiga bänkar och fanande minnen som sover i den sörmländska dyn Här sitter jag drucken i alla vid den åldrade stadsstjärnans man och betraktar mellarens sista dyning innan regnet och skönhet för dag. Nog sover staden någon timme till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 en ensamhet och fingrar efter en ny cigarett för att sedan svära över att ingen vet att det är av mitt anlitet svett Som dessa kasaner har vuxit och spirat till en av sten och betong. Men ändå har ingen någonsin firat eller tillägnat mig ens en song. Men här sitter jag i min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 Någonsin firat eller tillägnat mig ens en sång. Nu ligger ditt bo släder med torden, skötsar jag det måndag klockan är nio. Det är dags för de senaste nyheterna med morgon med gått Idag är hela trion här. Både jag och Dan och Magnus har samlats för att prata om, bland annat att universitet uppmanar studenter att citera rätt källor, annars kan man få sämre betyg. Vi har också en stor hatbrottskåksjöss, Jussie Smallett, i tagen med byxorna nere. Och folk är väldigt feta i Sverige, får vi veta. Men det är någonting som är lite märkligt med den undersökningen. Mer om detta alldeles strax. God morgon gossar God morgon God morgon, god morgon, god morgon. Alla tre, hur känns det nervöst? Nej, inte speciellt Det känns som att man har gjort det här förr Men det ska bli kul Jag är inte med i radion så ofta längre Så att på det sättet så är det extra kul och Imorgon har vi Revision med föreningen Alltså revisorn ska gå igenom hela bokföringen Och säga mm, mm. Mm, Jaha mm, mm. Hur <laughs> var det här då? Så att jag behöver eh, Idag så kommer det vara mycket jobb Men det är att förbereda Så att alla papper och sånt är i så bra ordning som möjligt eh, Så att jag kände att Det är väl lika bra att vara med i radion Och göra någonting annat idag Innan man bara gräver ner sig i bokföringarna Tråkigt Just. Magnus, du lägger man dig? Mm, jo, tack. Det är bra här, eh, tycker jag nog. Och att Dan inte är med i radion så ofta betyder ju inte att han är emot radion. Det är värt att lägga till. <laughs> det är skönt att veta. Eh, ja, hur har helgen varit då? Lite kort. Grabbar. Bra. Mm. Ja, det har varit en bra helg. Jag har varit och badat med barnen eh, i lördags. Vi körde en, en. Jag och min svåger, vi tog båda våra. Vi tog våra stora barn, så vi var vi har, vi har två killar och tre barn som åkte och badade. Vi kunde köpa familje en biljett, det var bra. Uh, och, uh, <laughs> ja, <laughs> det, det finns fördelar med det moderna samhället. Var det, um, var det några störande influenser på badhuset? Så. Nej, utan vi valde att åka till ett bad som vi har fått rekommenderat av andra att här kommer det inte vara så mycket utlänningar. Okay. Uh, och vi var där när de öppnade. Mm. Så att även om det var så här äventyrsbad Med vatten och skaner och så vidare så, så var det Väldigt, väldigt, väldigt vitt och väldigt lugnt Från nio när vi var där då Fram till elva Då kom Somalierna Och det är alltså helt sjukt De badar ju för helvete i vanliga kläder mm. Alltså deras tjejer, deras döttrar Som är typ, det är ju små barn Det är inte så som de har utvecklade kroppar och så där, Utan det är ju barn liksom mm. De badar i, i Alltså inte i burki utan i liksom typ joggingbyxor och t-shirt. Ja, t-shirt. Det, det får mig absolut inte göra. Nej, men alla badvakter typ tillhörde samma klan så Jaha, det var typ. så pass till och med. Uh, Kanske kanske burkina hade varit en bra idé då. Ja, alltså, burkina hade varit jättebra. Jag får inte att folk är emot det. Det kan inte vara bättre att de simmar runt i nેલા liksom i t-shirt. Mm. Nej, det, ja, och det märktes Det var så himla skillnad där vid elva när de, vaknade, när de hade vaknat upp och liksom tog ett färdigt sin katt och kommit till, <laughs> eh, kom till badhuset. För det var, det var ett helt annat ljudnivå. Ja. Eh, vuxna som sprang runt och skrek. Eh, de, man fick ha med sig egen mat, men typ ingen hade det de hade med sig några bananer eller någonting. De hade ju med sig typ så här grillad kyckling och mm. det var stank Men okej, okay, nej, men nu räcker det. Men kan de simma, eller? Det vet jag inte ens, tänkte jag ens på. Jag puttade bara och gick. Mm. Nej, nej, eh, jag, jag vet inte. Nej, <laughs> nej um, men, uh, vi tar skjuter uh, skiter det och kollar lite här vad som händer i universitetsvärlden. Uh, du Magnus, uh, jag vet att du är väldigt duktig på det här med inklusiv citering. Kan inte du förklara lite vad det är? Jo då, det kan jag absolut göra. Det, det här dök ju upp, det var ju <coughs> uh, ordföranden för Heimdahl den här... Borgerliga, konservativa... Jag vet inte riktigt var vi ska placera dem. Studentföreningen i Uppsala som snappade upp det här. Och då, då visade det sig då, mina vänner, att om man ska gå statskunskap A-delkursen medborgare och samhälle så får man en sån här kursplan. Och i den så står det... Det är råd på vägen. Och bland annat så står de inklusiv citering. Och det står så här, mm. citat... Forskningen idag har skeva citeringsmönster... Där vissa typer av författare får mer utrymme och erkännande än andra. Till exempel är kvinnor och icke-vita akademiker kollegor i globala syd och forskare från andra marginaliserade och underrepresenterade grupper. Mm. Mm. Alltså inte citerade. Och då är lösningen på detta att eh, du ska citera dem. För att det ska man göra på grund av orsaker. Och gör du inte det, ja, då finns det risk att din bedömning kommer att påverkas av detta. Man ska, alltså, man ska citera dem för att de är kvinnor då, oberoende av vad de har skrivit nästan, utan det viktiga är att de är kvinnor här. Ja. Just det. Och Arvid Haldén då, han påpekat att om man menar att vissa är underrepresenterade av fel skäl, bör man kort och kort uppmana studenterna att citera de källor som de tycker är bäst men att de sedan ska vara beredda på att försvara sina val av källor. Här kan viktig kritik framföras samtidigt som studenterna får en fördjupad förståelse för arbetet med vetenskapliga källor. Det låter ju ganska rimligt och det var väl så det gick till på universiteten förr i tiden. Men nu verkar de ju ha släppt alla spärrar här och jag menar kan man citera en svart, en svart kvinna? Men vad, vad tycker är du är rimligt backpott? i det där du sa? Att man, att man får försvara sina källor. Om man nu, om, om, om jo er, jo men, men han utgår ju fortfarande ifrån att man bör försöka ta typ böger negrar och kvinnor. Men om de är underrepresenterade. Ja, men alltså, om alltså, om, om att... man nu tar en, en bög svart kvinna och den personen är ut bra så, så alltså, bör man ju få försvara det. Alltså, om man, kan, kan, de, man ska citera de bästa källorna givetvis Oberoende av om de är kvinnor eller män Eller ja, jag, jag, jag men, tycker du inte det? Ska man bara citera vita män? Jag tycker att man ska citera män, män och, Alltså vita män är allt väsentligt för de Jag tycker man ska... Att man ska citera forskning Eller det som man behöver hänvisa till men, men, men det här är ju Det här är ju bara ett exempel På den här galenskapen och, Så här för de, Från de som, som förespråkar det här så är det såklart, de tänker ju då att anledningen till att så få kvinnoröster har hört sig i forskningen och så vidare, det är för att det har funnits en manlig struktur mm. som har undertryckt kvinnor och, och genom att till exempel män citerar män jag försöker nu resonera som dem mm. genom att män citerar män så hålls kvinnor undan och det är precis som de säger att anledningen till att det är så få Kvinnliga VD:er i börsbolagen, det är för att män rekryterar män och just så vidare. Just det. Och, och Genom att då tvinga eller åtminstone pusha på för att man ska, man ska citera kvinnor och jag vet inte minoriteter eller vad de kallar det, icke-vita akademiker, så ska de här lyftas fram mer. Vilket gör, enligt deras studie, så ser det då att kvinnor och icke-vita får fler förebilder, vilket i sin tur ska göra att fler kvinnor och icke-vita kommer in i akademin eh, på universiteten och det i sin tur kommer leda till att de här strukturella eh, skillnaderna i samhället kommer försvinna eftersom allt är en social konstruktion och därför kan vi liksom bryta den med social ingenjörskonst. Mm. Eh, problemet är ju att det inte är sant, att det, inte, det är ju inte så här det fungerar. Och, när det gäller kvinnor på universitetet så är de grovt överrepresenterade. Framförallt inom liksom, sociologin. Ja, men Finns det inte en viss sanning i det här ändå? En liten sanning i detta. Jag tänker det här med vd på börsbolag och, och sådär. Jag brukar ju vara en av de som slår mig för bröstet och sådär att ja, nej, men det är kompetens framförallt. Men jag tror nog att jag skulle vara väldigt så där benägen att, lite grann beroende på det för jobb naturligtvis, men att faktiskt. Redan från början bestämmer mig för att jag tror att män är bättre än kvinnor på detta. Och därför kommer män ha en, en fördel. Och att jag på grund av det också skulle kunna tänka mig anställa en man som jag tycker eller tror fungerar bättre även om en kvinna har mer kompetens. Jag tror att det, det finns ett sånt element här. Jag vet inte om det är jo, jo, men, jo, för, jo, absolut. Men, men då utgår ju du, eller de utgår ju då ifrån att du gör det valet baserat på felakten eller felaktig uppfattning. Och hade du satt in en kvinna istället så hade det kunnat bli lika bra. Precis. Jag menar ju att i de allra flesta fall i en manlig miljö, vi ser en helt manlig styrelse, att sätta in en kvinna där kommer i de allra flesta fall jag pratar återigen på makronivå här jag måste på det. Skapa mer problem än vad det löser problem. Ja, det, är klart. det finns så många olika anledningar. Dels mentalitetsskillnader mellan män och kvinnor. Dels en sexuell laddning som kan uppstå. Och Det finns flera sådana här saker att, att, att ta hänsyn till. Och det finns alltså, Anledningen att vi har väldigt få bara kvinnliga styrelsemedlemmar i bolag Alltså där, där det är 100% kvinnor i styrelsen. styrelse och, men vi har väldigt många där det bara är män, åtminstone har haft det nu. Har vi har försökt med olika lagar och regler för det händer där. Den är också ganska naturlig. Självklart finns det ett mått av att kvinnor har uppmanat att göra andra saker än att bli styrelseproffs. Att det har varit sett som, en, som kvinnans roll i samhället att göra andra saker. Men det har också sett som kvinnans roll i samhället av en anledning. Alltså det är det här som hela tiden upp. Man förstår inte att. Man kan säga att det här är bara en tradition eller ett, eh, någonting, ja, men någonting vi gör av tradition. Att män gör det här och kvinnor gör det här. Utan att vi förstår att bakom det här ligger ett naturligt beteendemönster och, och en, en, en, en förståelse för alltså, varför det ser ut så här. Något som vi har glömt bort på vägen för att traditionerna bara fortsatt. Men sen tar du inte slut här egentligen. För att det, det hon säger eller det man skriver här nu, nu var det samhällskunskap av, eller statskunskap Ja men, men det är ju inte så att någon, någon inte skulle citera Madame Curie om, om det är liksom inom, inom ramen för det man studerar. Det är ju inte så att man inte skulle citera någon som har gjort det. Det man säger här är att det är fel för att det ska vara dels kollegorna, eh, kollegorna på, på global syd, forskare från marknadsreglergrupper. Alltså återigen, här är det verkligen inte så att att det är kompetensen alls utan här, ja, men vi har kollegor på på syd som gör det här och det vill jag tror att det är något så här jävla konstigt um, ställe och, och det, är det, menar, det är klart att folk citerar det som de anser vara vettigt har du uh, det finns säkert en annan kvinna som har gjort något vettigt inom statsvetenskapen och den kan man ju den citeras troligtvis. Uh, men, men här är ju liksom, pekar man ju ut just att det ska vara marginaliserade grupper av det skälet. Så det blir ju ja. definitivt tokigt. Ja, men det innebär att du måste ju då måste börja med att leta upp en marginaliserad grupp och sen citera den. För de, de säger då att det här kommer ingå i hur uppsatsen värderas. Och, och alltså, det är ett faktiskt hot om du bara citerar vita män till exempel så kan det påverka att uppsatsen bedöms mer negativt. Och det är ju så men, så Tanken så. är väl att du ska, precis att du, när du håller på med, med ett arbete så ska du läsa arbeten utav. du ska aktivt söka upp arbeten av kvinnor och icke-vita mm. för att där kunna hitta eh, källor för dina påståenden mm. och så vidare. Mm. Um, och mm. vad det är, det är ju då om det här då är en, en, en grund för betygssättningen så är det ju här institutionaliserad rasism mot vita män. Mm. Och det, det kan man inte ha för att vita män är, det är de som dominerar så det går ju naturligtvis inte. Men det här är ju någonting som Johan Lundberg har ju skrivit mycket om där. här. Han har skrivit minst en bok och håller på med en um, typ 25 år efter att, efter att vi publicerade kritikkulturen så har också Johan Lundberg kommit fram till att oj det sker ju vänstervridning inom universiteten. Så det, här, det positiva är att den här frågan är ju uppe på Uh, uppe till debatt faktiskt uh, mm. och, och det har den inte varit så att det finns ju ett, ett ljus i detta mörker uh, att det diskuteras mm. Jo, du hade ju också Schweiman och vem det nu var som skrev uh, om, om uh, akademins alltså, om genus och så vidare mm. Mm. Uh, så det är ju flera som kommer in på det där det som det som sker där det är ju att visserligen kan de nå fler målgrupper och så vidare. Men om du läser till exempel kritikkulturen, vilket jag förstår att alla inte vill göra, det, det, är, liksom, det, det är ju... När man ser den där tegelstenen. Oh. Och det är det en tegelsten det är ganska liten text. Mm. Så förstår jag att man liksom vänder sig om. Och dessutom, den svenska översättningen är bra, men den, den är väldigt akademisk. Mm. Och, och så. så att, men... men om man försöker förstå Kevin MacDonalds arbete och, och kan också se, för han pratar ju om gruppevolutionära strategier. Alltså, han kan ju ge en bakgrund. Det här som jag tycker är intressant för att de här andra moderna eh, politiskt korrekta, inom citationstecken, eh, forskarna och författarna, de kan aldrig förklara, liksom, okej okay, men var, var, ur var springer det här? Varför? Mm. Utan Det är bara så här, plötsligt uppstod den här vänsteridén medan eh, om du läser kritikkulturen så, så kan, eh, eller om du läser eh, eh, Flodeos bok mm, Ja, precis. Förlåt, vad heter den? Där? Tappa namnet på den. Uh, den heter ju uh... <laughs> Vär, världsk, världskampen, världskampen. världskampen. Världskampen. Båda de här böckerna eh, på lite olika sätt eh, kan ge dig en förståelse långt tillbaka i tiden. Mm. för vad det är som har hänt och varför det blir som det blir idag och att det här är en del i ett större sammanhang alltså det börjar inte med genus det börjar inte med multikulti det börjar inte med och så vidare utan det här handlar om en, en tusenårig eh, konflikt emellan två eller flera helt olika världsåskådningar Precis och det är, det är därför också det blir alltså jag, jag, jag säger inte att jag kan allt även om jag kan mycket men när man ser de här större Uh, när man lägger det här större pusslet Och så ser man uh, Freud, Kingsley och Janus. Jag var inne och, och, och, och Pratar om Janus i morse, jag är så arg mm. Men du ser Freud, du ser Kingsley Du ser Janus. Vad, vad är det som liksom binder de här samman Förutom att de har sexualiteten som det enda verkar som, som, som liksom är det intressantaste. Jo, det finns andra aspekter av detta eh, som de själva kanske inte ens är medvetna om, eh, men mm. på grund av gruppevolutionär mm. utveckling och ingruppsbeteende och så vidare. Och ser man inte den stora bilden då blir det svårt. Jag, jag förstår det. Mm. Men, eh, men, och, och det är ju därför som det är viktigt helt enkelt. Och, och, mm. ja. Nej, och, och det är då man också hänfaller till um, idéer som, men när ska politikerna fatta att ja, och så vidare. För du, då har man inte förstått vad, vad i grunden är det. Alltså, de politiker och de politiska ideologier som idag sitter etablerade i Sveriges riksdag i allmänhet och Sveriges regering i synnerhet eh, kommer aldrig i grunden kunna lösa de här problemen för de är en del av problemet. De är en del av den, den världsåskådning som har bryter ner Västerlandet och som har legat i konflikt med Västerlandet i tusentals år. Mm. Så är det. Om vi tittar i Italien så har vi ett val i Abruzzo-regionen och visar att den nationella renässansen fortsätter. Den nationalistiska koalitionen fick 49% och vänsterkoalitionen bara fick runt 30%. En ganska stor region med en bra bit över en miljon invånare. Magnus, hur viktigt är detta? Alltså, det, det jag har läst mig till är i alla fall att det här eh, ses som en sån där fingervisning. Det, här, det, det som har brutts och tycker det tycker nationen. så att Det var väldigt viktigt mm. och det bekräftar att eh, Legas politik och Salvinis politik i allt väsentligt har ett starkt stöd. Det, det som gör mig lite orolig eh, faktiskt är att jag undrar hur länge Femstjärnerörelsen kommer acceptera att vara andra här. Jag, jag är rädd för att för det vi har är ju en, en allians mellan fem och Lega med flera mm, på riksplanet. Jag är, ja. på riksplanet ja. Och jag är rädd för att fem snart kommer lacka ur på det faktum att det är Salvini som, som, som syns och mm, inte det. Di Maio. Nej, det är inte interna konflikter, tänker du. Helt enkelt. Och du spricker. Ja, någonting. För, för att, för att, alltså Lega, jag tror att Salvini, han har en idé. Han, han är större Alltså en, han är större än sig själv, och hans idé är större än honom själv, men jag tror inte att det är Mario, jag tror inte att Femstjärnerrörelsen har den idén alltså det är en annan sak, de är inte nationalister, utan det är, en, det är ett annat typ av parti, så jag är rädd för att om de känner att de håller på att tappa mer så kan det faktiskt gå åt skogen mm. jag vet inte Nej, um, vi får väl uh, hålla tummarna Don, har någon smart kommentarer Du skulle vara dagens expert på allt så vi... Mm, ehm um... Nej men alltså, det här är ju, det är ju goda nyheter på jättemånga sätt att det blir en sån här förkrossande seger för den jag skulle vilja kalla den, den den högerkonservativa eller ja, alliansen, vi har ju där liksom Berlusconisk gamla parti, Forza Italia och li, lite blandade sådana här de har också Centerunionen som en del av part, del av den här så att det är inte en renodlad Uh, vad vi skulle kalla för en renordnad nationalistisk uh, allians men den leds av Liga. Det är Ligas president som de har som uh, kandidat uh, eller Legas. Och, och det gör att, att liksom de andra blir stödpartier. Det är lite som att liksom KD är stödparti till Moderaterna när det var alliansen. Mm. Uh, och nu fick de ju inte över 50%, procent, men deras kandidat fick störst stöd, så att jag tror att de, de vinner valt ändå, men i själva parlamentet blir femgenre fortfarande vågmästare. Mm. Så att, nej men det, det, det blir intressant och som jag kan se så ställde inte um, Forksanova upp i det här valet. Mm. Och det andra stora nationalistpartiet. Um, och jag menar just Abruzzo är väl ett område som så många svenskar inte tänker på men det ligger nästan liksom precis emellan alltså nästan mitt i Italien mm. så det har och för den som inte känner till det så har det en lång historia av konflikter mellan nord och syd mm. Italien är en ganska modern statsbildning och så vidare och Lega hette ju förut Lega Nord och var en separatistisk rörelse för att ja, ha ett fritt Norditalien italien då och göra sig av med, med syditalien. Mm det här lämnade man och för ett par år sedan och bytte också de namn till bara Lega och att man gör ett så här starkt val i övrigt så är såklart väldigt, väldigt, väldigt bra mm -hmm. ja, äh, äh, äh, nej, det är Kul att se nu också att, att äh, det är så många högerpartier om man säger så, eller nationalistiska partier har suttit så pass länge i makten att det börjar hända saker och folket kan se vad man, vad man får för det så jag tror det här kommer gå framåt äh, Vi kollar lite här i Sverige, en undersökning som väl inte säger så mycket äh, Dan, vilken svensk minister har du absolut högst förtroende för? Uh, vem avgår snabbast, den är jag bäst. Precis. <laughs> Magnus, något liknande hos dig. Alltså det, det går inte att ha förtroende för svenska ministrar. Jag, det, tyvärr och inte för svenska riksdagsledamöter heller. Jag har inget förtroende för någon av dem alls. Jag har stort förtroende för Ardalan Chakarabi att han kommer lösa det här problemet med spelreklam i Sverige. Såg ni hans presskonferens eller? Nej. Nej jag ja, så här, han, så, så, så, det är den lägsta energin jag någonsin har sett i en illegal invandrare. Och så står han där och bara eh, Ja, om, om, om ni inte slutar ha så alltså, mycket reklam så kommer vi ha en utredning. Ja, utredning ja. Och så mm. kanske det blir hotet. det Ja, så ska vi ha lite regler och riktlinjer och så men branschen ska, ska lösa det själv. Så måttfull ska reklamen vara. <laughs> tack, tack för mig. Stora blod. Ja. ja, ni är inte direkt ensamma. Eh, Markut Wallström är den minister med absolut högst förtroende. Då är det alltså 42% som har svarat som har ganska eller mycket stort förtroende för henne. Um, och 32% procent har ett ganska eller mycket litet förtroende. Och det här är en ganska liten förändring från förra gången. Men jag vet inte... Jag hur frågar det... man här? Vad säger du det är det man frågar. Maria Malmström sig. har gjort bort så fruktansvärt Precis. mycket. Ja, det är, är Novus Sverige-panel med 1096 intervjuer. Jag tycker det låter väldigt lågt, men, men det brukar ju ligga så här lågt. Men ändå att, att, bara, att hon, är, hon är den man har mest förtroende för. Och inte ens hälften kan säga att de har mer än mycket eller ganska stort förtroende. Jag tycker den intressantaste kolumnen är mm. Känner inte till personen. Mm, just det. <laughs> den tycker jag säger mest om, om Sverige idag. 2% känner inte till Stefan Löfven. Det är ganska intressant. <laughs> Stefan Lemans. Är det han, han, han fotbollsspelaren? Nej nej, nej, nej, nej. Nej, du tänker på VTI. <laughs> nej, för det är på Stefan Lemans. Ja, 0%. precis. 2%. Däremot. Nej Däremot, om du kollar eh, den tabellen ovanför så har du, känner du inte till personen. 0 procent Stefan Lemans. Däremot eh, på Hans Dalgren. <laughs> mm. 36 procent. jag vet inte heller om det. Jag jobbar Nej, med det här. Jag vet inte det Däremot, Mikael Damberg, 23 procent. Han har ju ändå varit så här profilerad under lång tid, tänker jag. Peter Eriksson, Miljöpartiet, 17 procent. Vem är det? Peter Hultkvist, försvarsminister, 20 procent. Det var femte svenska. Va? Oh, Men jag ska ha rösträtt. Ja, det säger jag väl. Det säger väl det mesta kan man tycka Det är också en sån där Man lägger ihop för förförtroende och inte förtroende om man säger så. Längst ner hittar vi då Isabella Lovin som har minus 51. att för minus. Jag har faktiskt ja. varit i den positionen en gång för, många, för några år sedan när motgift gjorde den en mätning på, på de olika programledarna och kombinationerna då visade det sig att motgift var bättre utan mig jag, ska, okay. <laughs> jag tror att det var det vi kom fram till vad då. Ja, ja du hängde man, men hade... du, du, vi har ju las och så där så vi inte kunde få med dig <laughs> Nej precis, det går liksom inte att sparka mig. Men jag kan säga Magnus att samtliga ministrar utan de tre på topplistan om man säger så, ligger på minusförtroende det är ju ganska ja. intressant ja, Anna Ekström ligger på det. nollan där Och Amanda Lind går ju så därför. Hon är ju ny på listan, smaskar in direkt på minus 32 Det är förtroende Men de skiter väl i vilket, tänker jag Jag tror inte de ligger och gråter över detta Vad ska vi göra? De sitter ju de, där i de, alla fall fyra år De vet ju bättre än att titta på sånt här också De, mm. de får ju inte det här till livs De får ju en, en bunt papper av sina rådgivare varje morgon Så här, Det här får du läsa, ingenting annat Nej, så, att... så du, så du må bra Ja Uh, nu ska Dan definiera hatbrottshoax hotbrott, för oss Det ska bli mm, Ja, men låt oss börja Gå tillbaka några veckor i tiden um, Då så slogs det upp en stor nyhet I slutet av januari Runt i hela världen, inklusive i Sverige uh, Det här var löpsedlar Det här var, det var debatter i tv om det Det var uh, ja, det, det här det slog, det blev hur stort som helst så Det handlar om en... en uh, TV-skäna, TV-stjärna Jussie Smollett Han är med i tv-serien Empire Som väl inne på den femte eller sjätte säsongen och så där. Nu, jag, jag har aldrig sett det Men jag har, vet att det är en ganska populär serie Med, med liksom mycket, mycket svarta skådespelare um, Men han uh, Det var nyåt då i, i hela världen Att han hade blivit utsatt för en brutal Rasistisk misshandel Ja Fan. Oh, ja, och, och det var väldigt, väldigt obehagligt. Alltså, det är alltså två uh, maskerade geningsmän mm. som, som attackerar honom när han lämnar en restaurang. Uh, de ska börja med att då. Han är ju ett böge också, den här egen. Så att de har ju uppe både rasistiska och homofobiska glovar. Kan jag bara få veta den här bögen i alla fall? Eftersom att de säger att det är homofobiska. Kan jag få veta i vilken stad det här skedde bara? Vet du det? Uh, Chicago. Chicago. Chicago. Okej. Okay. Mm. Ja. Okay. Och uh, det som hände sen då Det är ju det klassiska rasistbeteendet uh, De satte en, en Hängsnarare runt hans hals Ställde blekmedel över dem ja, ja, Och så ropar de This is Magaland, This ja. is Magaland. Alltså make America där. great again Det här var ju alltså, Trump supporter mm, <laughs> Var det Var uh, inte skinheads? Fan också Och uh, Det här rapporterades Men, men uh, Sen uh, Någon Uh, då berättade han att en vecka innan Han också fått brev där det stod Att din svarta bögjävel, du ska dö Med sådana här utklippta bokstäver <laughs> de Och så mycket på inte så hade de också skrivit Maga Just uh, det. Så det här måste vara planerat då. Mm. Uh, Naomi Campbell var ute Och sa att det här måste prioriteras uh, Borgmästaren måste liksom Lägga på det här Uh, och um, Storskärnor som Jada Pinkett Smith Janet Jackson, John Legend Grace Byers och så vidare De var ute på sociala medier i sitt stöd mm. Allt sånt här Och det började liksom komma fram Underlighet efter underlighet Under de här veckorna, jag har följt det här lite på avstånd Och tyckt att det, det är lite underhållande Alltså, det är lite som att poppa popcorn och hänga med Men när det sker i flera veckor Så ska man käka popcorn hela tiden Så det, det kommer inte sluta bra <laughs> uh, Men man hade velat ha Man ville ju ha en en, liksom en timmars version av det här sen För att Till exempel ska han då ha Fått sin manager eller att Komma till honom Och då hade han fortfarande hängsnarare runt halsen Oj. Men han sa då att han hade haft kvar den uh, för att visa så att inte förstöra något bevis då. Okej, just det. Ja, men det är bra ändå. Jag tycker ja. att det är bra. Modigt också bra. Att jag... runt med en hängsnara på det sättet. Så det är liksom det, folk börjar spekulera på nätet var det här någon typ av strypsex eller stryp eller någonting och hans <laughs> ja men och hans promoter kom in i rummet och han var på att hitta på någonting och då var vita fläckar i hela ansiktet och hängsnorar runt halsen så bara maga det var någonting <laughs> så och, och att det liksom har spårat därifrån men så för några dagar sedan så fick det här en ny vändning. För då anhöll polisen två personer. Mm. Oj, två nigerianska bröder. Det här också. var ju inte bra. Oj då, In um, rasism. Och. rasism. Eh, polisen sa sen att de här förhörs inte som misstänkta för brottet men som intressanta för utredningen. Mm. Mm. Uh, och Sen så började det då läcka ut poliskällor. Och det här är fortfarande inte hundra procent bekräftat ska sägas. Men poliskällorna eh, ska då enligt flera medier eh, säga att det här har varit helt iscensatt och att man har bevis på att en av de här nigerianska bröderna eh, som också då jobbar på den här tv-showen där han är stjärna som statister typ okay. eh, ska ha köpt repet. Det gjorde de, ja. Eh, och... <laughs> alltså... Så, så det vi har här med största sannolikhet det är så att Jesse Smollett var på väg att bli utskriven ur Empire För att det har sen visat nu Att de har filmat hans dödsscen Alltså antingen höll han på att bli utskriven Och ville rädda sin karriär uh, Genom att bli utsatt för det här Och så skulle det bli någonting då Att han, han skulle vara kvar på det Eller så har det för filmteamet kommit fram För det var bara några dagar som man spelade in hans dödsscen mm -hmm. nu. gravningsscenen mm. Uh, det här kom folk på som höll på att följa efter Och filma när de spelade in i en kyrka Och sådär uh, uh, Eller att de har fått veta nu Att den här skandalen är på upprullning Just Så nu måste vi liksom det döda man. honom I serien och skriva ut honom mm, mm. Även de här, de här Magahattarna Hade de här bröderna köpt också då Enligt poliskäller. Uh, mm. ja, det ser ju lite misstänkt ut alltså. det, det tycker jag ändå, Magnus, hur känns det här? Hur känns det? Vad tror du? Det, Nej, men det, det är ju ganska säkert. Alltså, när den här typen av detaljerade beskrivningar kommer att de sa Magaland och det här och det här och det här, då vet man ju någonstans att det här är ju hitta på vad. Det är ju mm. bara fusk och fejk. Sen är det svårt att gå ut och liksom säga det bara. Så där. Man vill ju, vi är ju försiktiga generaler. Vi vill ju ha lite mer på, på fötterna än, än att bara spekulera i alvet och nu, nu har det ju ramlat, Men det är inget nytt heller. Jag, menar, jag, jag, minns, eller jag, jag minns inte. Idé att jag var där Eller att jag, att jag var aktiv då men, men du har ju Morton Downey Jr. Eh, 89 så, så, så var en känd amerikansk talkshow eh, Programledare Som ofta var så här uppkäftig och bråkig Han ramlade ut i någon Flygplatstoalett med ett stort hakors I ansiktet som var felvänt Och, och sa att det var Skinhead som attackerade mig och, så där. och det finns ingen på planeten Jorden som tror på det och, och Vi hade i, i uh, Tyskland för flera Flera år sedan Ja, ja. En, en, en invandrare som, som fick ett in, jag tror in inristat i pannan och sådär och polisen kom fram men du har ju stått och gjort det själv framför spegeln, det är ju felvänt och, och sådär och det hände med jämna mellanrum va? så att, för att alltså jag känner inte, och jag har ändå varit aktiv nu ganska länge, jag har träffat både tokstolar inom rörelsen väl som liksom andra och ingen har någonsin kommit på idén att göra den här typen av saker Utan det, det är liksom Det finns nej, inte nej, precis, Men det här är ju vad de tror att vi Precis. Gör. Och precis. det är därför man... de gör så Det är samma sak ja. som vi hade i Sverige här De senaste åren har det varit annan, 2012 hade vi Forserum precis. Där SVT och DN berättade om hur Somalier tvingas hälla mjölk över sig själva Att, att det. rasister mm, mm. som tvingar dem att göra det För att de ska bli vita det. det är ju lika dumt som det här med blekningsmedel Jag menar, Det är lite dummare till och med Ja, och allt till och med. Eh, och vi hade eh, hijabuppropet, kommer ni ihåg det? Eller uppropet? Ja. Mm, mm. Det. Eh, som det då, det. Där historien var att, att i Farsta hade någon stannat eh, sin bil va, och sprungit mm. ut och slitit slöjan av någon Spotat. muslim som gick där med 77 sju bebisar eller vad mm. det var. Mm. Eh, och det här visade sig ju liksom bit för bit. Oj, det här stämde inte alls. Men eh, Nabila och de här andra proffs eh, vänstermuslimerna de skete ju det. De körde ju vidare med sin kampanj och media har glömt sedan länge. Ja. Nu ska ju sägas att, att både Aftonblad har idag eller igår skrivit om äh, smallet. Mm. Äh, det gjorde, Sånt gjorde man knappt förut. Men ja. sen, sen har det inte slagits upp lika stort, ska jag säga, som, som när attacken kom, så att Precis. men det där är tack vare Det där är tack vare, enkom Tack vare att eh, personer har under flera år Enträget pysslat med alternativmedia Och byggt upp den bas vi har idag mm. Tack vare det stöd från en massa människor som, som ser till att det här fungerar Och tack vare att det sitter människor eh, och, och arbetar med det här Så är det som så att Expressen Aftonbladet Måste förhålla sig De kan inte ljuga längre Det går inte, det är omöjligt vi har för stor spridning så att de måste ta upp det här. Sen gör de det så, så, så gott de kan att det inte ska bli lika stort och så. Men det går inte, och det är som du säger då, det hade, inte, det hade inte tagits upp för det, absolut inte. Vi har ju ja. även den rasistiska brandmannen i Boden, kommer ni säkert ihåg. Just det, som, ja. som när någon DNA-kulturmänniskor hade mm, suttit vid vita planet. Och, och snackade ja. och den här brandmannen då berättade glatt hur han då rasistiskt hade trakasserat någon Mohammed och sådär. Men det där kunde man ganska lätt kolla upp, och det fanns ju ingen person i Boden med det namnet. Nej. Vi har ju även, och, vad heter hon? Det fanns väl någon brandman, de hade ju ingen sån på brandstationen, men de hade mm. någon, jag tror det var någon brandman som var typ adopterad från Asien eller något där. Ah, han kände inte alls igen sig i det men annars var det ingenting och de hade inga inga liksom afrikaner eller sådär på Nej. på men, men den här DN-skribenten då försvarade sig med att det skulle kunna ha funnits. <laughs> ja. Du tänker också på hon, vad heter hon? Nu är ah, ja, mm. ja. Erik, som, som var ute och, och joggade i Kärrtorp när ja, med tre med mm. hakors på kom fram och skrek samerjävel eller började spöja henne. Ja, det var ja. ju eller, eller årets allt faktiskt, Linnea Claesson. <laughs> Just det, hon som också det blev rätt. avslöjad att det, det var inte alls några rasistiska skandaler Hon hade före läsning men, men det glömdes bort mm. Men det är ju uh. rätt otroligt hur, hur lite rasistiskt vi har det i landet För det är ju, jag, jag kan inte komma på någon sån här historia Som faktiskt har hållit för granskning Mer än mm. då hets mot folkgruppsaker Där någon, någon tante på Facebook säger att hon inte gillar muslimer åker dit Men annars verkar det ju vara noll faktiskt Jo vänta nu, vi har ju killen på bron med Kommer nog det? Afrikanen som blir nedkastad för en bro Av araber, det blir det också väldigt tyst om där det. Taget. Men det är väl det närmaste vi skulle ha Det var ju en faktiskt rasistattack Men det var ju inte då svenskar Och så har vi såklart då till exempel när här gruppvåldtäkten på färjan Som man försökte klistra på svenskar Men det var ju somalier då mm. Så det stämmer ju att Sverige Är ett otroligt icke-rasistiskt land I alla fall rasism från vita svenskar Jo, men, men man kan så väldigt, väldigt ofta se det på när de beskriver gärningen som vare sig det är med, med smallet här eller i Forserum Somalierna eller hijabepropet eller vad som helst. Och någon gång när man hör om sånt här så kan det vara sant för att det kan vara någon galning som liksom gör något helt galet. Mm. Eh, eh, precis som vi hade den här radiostyrda killen i gamla stan som gick runt och körde över folk. Vi hade killen i Alvik med något spett som gick runt, äh, samurai svärd och vad det nu var. Alltså ja. sådana här saker händer. Ja. Det liksom finns människor som får en knäpp. Men generellt sett så är det inte sant när de är så här eh, fantasierika. Och det beror på återigen de här människorna de har matats med Hollywoodfilmer och, och PK-medier där nationellt sinnare beskrivs som blodtörstiga monster Precis. som liksom vill tortera och förnedra människor av, av, av andra och raser och så vidare. Ja. Eh, och för det är så det framställs. Alltså allt ifrån liksom American History X till um, när, så fort man ska liksom porträttera uh, patriotiska människor på södern då är det liksom inavlade incest uh, älskande uh, torterande galningar och sådär. Mm. Uh, det är liksom den bild man målar upp och de här människorna formar sin världsbild utifrån mm. uh, det, som, det som pumpas i dem via, via Hollywood mm. och, och media. Och då kan vi komma tillbaka till den där tusenåriga konflikten. Jag skulle vilja uh, rekommendera, jag hittar den nu här, jag har inte hunnit titta på den, men jag tror att den kan vara rolig. Bogushatecrimes.com mm, med rubriker som The Nutty Muslim Professor och Muslim Romans in the Land of Trump okay. uh, Delaware Gas Station Attack Cool Kids Clan KKK The Black Nazi Racism in Philadelphia Jag vet inte vad det är, men den verkar vara rätt rolig. <laughs> Ja, um, ja vi, får, vi får väl se oh, Det var ju, uh, vad heter, ska vi se, inte Whoopi Goldberg Jo, i Goldberg, kan hon ha en talkshow? Jo, det kan hon väl ha uh, Det har hon oh ja. säkert, vi kan utgå från det kanske uh, Hon Man, hade ju kommenterat är det där, va? Ah. Ja, precis, ja, det kanske är till och med är något stort Hon hade ju kommenterat den här ni vet, indianattacken Eller rättare sagt, de här magaungdomarna Som omringar den här stackars tandlösa indianen mm. Och skrek åt honom, det var ju tvärtom och Hon hade ju sagt det, varför går vi på det här om, om igen? Mm. När hon förstod vad som egentligen hade hänt då. Så hon börjar ju förstå lite att det är Nej. någonting som inte stämmer här riktigt. Tror du inte det? Nej. Nej. Jag tror att det är precis som... De förstår att de går på vet, någonting. När man, liksom. när man själv så här, man har försökt gå ner i vikt och så sitter man där och trycker i sig en lite glass på kvällen och gör gör det här. <laughs> det betyder ju inte att det kommer ändras på sig utan man bara inser att man liksom är en förlorare. Och hon är det. Uh, helt orelaterat, fetma är ett fortsatt hälsoproblem i Sverige <laughs> Siffrorna är alarmerande Det kom, har kommit en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten Som förvisso var helt omöjlig att hitta Jag har letat här hela morgonen Men i den står i alla fall att 51% av den svenska befolkningen I åldern 16-84 lider av fetma eller övervikt och det här låter ju oerhört allvarligt och jag antar, eftersom jag hittade inte undersökningen som sagt, men jag antar att de går efter BMI, så jag tänkte att jag skulle kolla mitt BMI här lite, bara få se hur man ligger Vänta, till. Innan, innan du gör det, låt mig, bara, låt mig bara spå att du är överviktig i BMI. Det, vi ska se här, 1,75 78, ska vi se här. 1 meter är jag, 75 centimeter är jag, utan skor och 78 kilo. Vi ska se, jag har ju blivit ganska nöjd idag. 25,5. Ja. Enligt riktningen för BMI klassas detta som övervikt. Ja, men BMI kan du slänga i väggen. Jag hatar ja. BMI. Att någon använder BMI. Den som använder BMI borde få stryk. Okej. Okay. <laughs> Magnus, vet du, Daniel använder just BMI. Ja, precis. Ja, ska stryk Kom och stryka upp det. mig sen. Nej, men det är ju såklart väldigt märkligt om det har de utgått ifrån. Um, och, jag vet inte, det är klart vi har problem med Fettman i Sverige men det hjälper ju knappast genom att larma på det här sättet. för Nu kommer ju alla som lyssnar på detta och tänker, ja men det där är ju bara skitsnack jag kan fortsätta äta min pizza till exempel, men nu har vi ett folkhälsoproblem i Sverige, men jag vet inte hur man ska alltså, jag hade sjuka. en god ja. han var på väg att bli professionell eller inte professionell, men han var bodybuilder liksom ställde ja. upp och tävlingar och, tävling och sådär, han gick till läkaren och då, då konstaterade läkaren att han hade sjuklig fetma mm, mm, mm. Uh, och han sa Men jag har ju inte det Jo men alltså BMI säger att du har sjuklig fetma Sen så kom de ju fram till att han inte hade det Utan att han hade muskler Men <laughs> uh, alltså, läkaren var så, här, Ja men det är ju sjuklig fetma Det var på den tiden då folk trodde på BMI också. Mm. Så alltså Ja, helt absurt. Om man vänder på det, när jag var som absolut tunnast på 65 kilo, det var som hälsosam vikt enligt de här <laughs> jo, jag, 63 jag kilo. Hade också, ja, precis. Ska vi ska se hur långt det man kan gå. 61 kilo är fortfarande en hälsosamvikt vikt. 58 då? Herregud. Nej, 58 är också en hälsosamvikt 55? 55! Om jag hade vägt 10 kilo mindre än det Magnus Då hade jag börjat närma mig lite undervikt Då hade jag ju inte kunnat gå Nej, alltså, antagligen Det är ju är såklart det är dumheter jag, är samma, jag var ändå elitidrottare som ungdom Det är svårt att tro Och dessutom är jag i, liksom, i badminton Som är en ganska uh, Explosiv sport och Så, där. så det är inte, Man blir ju inte en bodybuilder av det på det sättet mm. uh, Men när jag kollar Min matchvikt som jag hade då Så är jag precis över gränsen alltså, jag är Precis så jag är övervikt Ja mm. Uh, och då spelade jag i juniorlandslaget och tränade åtta gånger i veckan. Och liksom, det var jävla, jävla chokiskt. <laughs> jag hade kondition under. som en galning och jag sprang, jag sprang alltid en mil extra efter träningen bara för att hålla igång och... Ja. Men, men då var jag tydligen överviktig det är ju, det är, BMI är helt hela meningslöst alltså. man kanske kan använda det till någonting men jag, jag tror också att man kan göra en okulärbesiktning. man kan titta sig i spegeln och bara ja, ajå, jag är tjock liksom. jag behöver träna inte mer än det, man behöver inte gå till någon läkare för det givetvis så det är bra med ja, att... eller om du kan mäta din fettprocent och så där det är ju mer ja, intressant att se hur din, hur din kropps, kropp är uppbyggd Men det finns för så att sådana om du här... väger 100 kilo men du har en fettprocent på liksom, jag vet inte 20, ja då är det ju inte problem men, men väger du 100 kilo av fett på 40 mm. då är ju en helt annan sak mm, mm, mm. BMI är fortfarande samma men, men din kropp är ju en, en helt annan form Saken är, där, är du är du liksom är du överviktig så är du är du underviktig så är du men det finns ett jättestort segment däremellan där du har liksom Människor som, som kan vara lite svåra Som är överviktiga Eller liksom fläskiga utan att det syns Och det är där det här kommer in Just som du säger idag med att kunna mäta fettprocent Och få liksom hur, hur kroppen är Jag menar vi som är överviktiga vi vet ju det så Okej okay, jag tittar i spegeln, okej okay, Magnus du är tjock liksom. Och de som är underviktiga Kan ju se det att okej okay, jag är lite för smal liksom. punkt Men sen har du det här mellanlägen Och det är, det, det är, där, det är också det som liksom Blir den stora de kan, de kan köpa vanliga kläder De kan liksom röra på sig som vanligt folk Men de är faktiskt sjukliga På det sättet att de har inga muskler Men en massa fett mm, mm, mm. Och det är, där, det är det man måste komma åt någonstans tror jag. Det är den stora faran i befolkningen Ja, jag menar, de som har min kroppsrep Riskrider verkligen att bli det man säger, tjocksmala Och det hade säkert varit en jättefin BMI Det vill säga inte en enda muskel men en ganska rejäl kula Och det är ju verkligen hälsofarligt Precis. Och jag tror alla känner på sig Om de är ärliga, är jag i bra form eller inte och det blir det bästa att utgå ifrån givetvis. Ja. Du är, det är prova liksom, att prova liksom idrotta en halvtimme och se ja. hur kroppen mår så vet du mm. om du är bra form. Så, så finns det, jag, menar, som, som, jag, jag har ju väldigt tjock liksom det är vissa vi hamnar. Mm. Det är vissa som har det också. Mm. Mm. Ja, är det är väldigt liksom. Ja, sen blir ju och sådär, liksom. Ja mycket vatten också så Ja, så muskler det... väger mer än fett också många så du tänker ja, ja, men är... inte glömmer ut ha när du väger ibland också. Ja, det jag, jag. har ju väldigt rejäla bågar. <laughs> ja, ja. nej men du har ju inga problem att skjuta upp för trappar och så där vet du. du springer ju gärna nej, nej, för både jag. upp och ner. En gång hade du det men det ska vi inte prata om nu. Ja jävlar, det en gång. Ja. Nej, nej. Men jag kan ju säga att sen sen man, inte, sen man slutade röka. Um, så jävla var mycket bättre det att skutt upp trapporna trappor alltså. ja. Och satan. luktar med, har tänkt på det tänkte en Det massa grejer Nej, men jag har ju min näsa helt sönder. Ja, okay. ja det, så du, så du så har du, smaker, men det, det hänger ihop med min näsan med ja, med så så jag, jag känner inga smaker eller sådär mm. alltså. <laughs> Nu mina vänner, låt mig berätta om Benam eh, ska vi se, Behnam Sirvans. Så det. Mm, kul. tack. Så här var det var i fredags skulle han köra in sin sjuka mamma kafé till akuten va, på Skånes universitets sjukhus Café? Kaf Nej, kaffe så är på ja, hon dog sen, så väntade det jag, jag tänkte bara säga att du, du är vad du äter. Ja, för och uh, nej, och, och han kom in då och blev väldigt besviken här, för han uppfattade det som att min mamma blev ignorerad av sjuksköterskorna. Så jag bad med att komma och hjälpa till flera gånger. Och vid ett tillfälle så kommer in en sjuksköterska i rummet då, men hon gjorde liksom ingenting. Hon bara stod där. Hon bara gick in och bara stod. Vet du? Och han blev ju arg då, så han höjde rösten lite grann bara för att få någon att hjälpa till. Då larmade den här antagligen då väldigt rasistiska sjuksköterskan till vakterna. Så vakterna kom dit, tre vakter kom in släpp bort den här sonen då från hennes döende mamma mamma ropade släpp min son och blev väldigt rädd och han sa till vakterna kan ni ta det lugnt här ni skrämmer min mamma sen släpper de iväg honom och misshandlade honom ganska rejält, Jag låg på mage, satte handboj på mina armar och ben de slog mig ansiktet och på kroppen de använde både knutnärven och sina batonger när de satt på min rygg och drog huvudet bakåt samtidigt som man pressade ner ryggen med sitt ben det var svårt att andas och han trodde att han skulle dö, han var väldigt blodig och allting var allmänt hemskt. Och vid ett tillfälle här så kommer det in en sjuksköterska och bevittnar den här misshandeln och säger bara hur går det grabbar? Och sen går hon därifrån. Eh, mamman dog senare och det här menar då eh, den här mannen som jag glömt vad han hette, Benam menar att hon dog troligtvis. Det här påverkade då troligtvis den här misshandeln. Hon blir så upprörd så hon kanske dog över det. Polisen! konstaterar att ja, det finns oftast två versioner om en sån här berättelse. Att han har blivit misshandlad, det kan vi faktiskt vara ganska säkra på, för det finns bilder på det. Det jag undrar är hur stökig var han? Ja, alltså jag, jag ser ju bilderna på honom. han. Har ju, det är ju uppenbart att han har, han har ju rejäla blåmärken. Mm. Och så där, och det kan man få. Det där ser ju jäkligt avancerade ut. Mm. Här, måste jag säga. Jag vet inte, alltså jag... jag jag har ju väldigt svårt att tro att han bara höjde rösten lite. Var på de plockar till ett rum och började puckla på honom med batonger och det kommer en sjuksköterska och tittar och mer eller mindre skrattar och går därifrån. Ja, nej det, det är klart att det inte är så. så går det ju inte till givetvis. Och det här är ju ytterligare en gång det har varit väldigt mycket det har varit länge det här med väktare som ja nu har de ju det kan man väl ändå säga så här ska man ju inte se ut efter ett gripande hur stöker man än har vart? Jo. Oh. Jo då. Jaha. Jag håller med Berätta. Du sa, hur stöker man annorlunda vart? Alltså, om det inte, om det har varit nödvändigt. Det kan ju vara nödvändigt att vara så här våldsam. Um, jag vet inte hur stark den här killen är Och vad han har gjort och liksom, um, Att man har behövt brotta ner flera gånger Och, um, och sådär och, och... Alltså man ska ju inte uppröra sig Det är blodigt på tröjan Men jag menar, du får du ett, ett, ett, ett spräckt ett ögonbryn Så ser ut som ett slakthus Jag tänker på blåklockorna uh, bara. Ja, men jag alltså De här stora blåmärkena Som är ovanför skink Tror jag, eller? Det kan ju vara man lägger knä på ryggen Precis, alltså under längre tid har du knä som mördar fram och tillbaka Då jävla kan Det kan Jag vet ju själv hur man kan se ut efter att polisen har um, liksom hållit ner den. Ja, och, och sen där. tycker jag om du kollar i ansiktet Du har någon skrapsår, du har en blåklocka Ja, en blåklocka och lite uh. skrapsår Så det är ju inte mycket att, att, att hänga i julgran tycker jag uh. Uh, Nej, men, men det är ju... Men visst sen kan ju väckta, alltså, Det är klart att det kan ha varit tjuvsmällar Och man blir förbannad Och man skickar på ett par extra slag i njurarna Eller vad det kan vara Det, alltså, det, är, sånt som, det är inte rätt men det är sånt som händer också jag, jag, Svårt igen att veta här För att man har ju redan bestämt sig för att Han är oskyldig någonstans mm. och Det är så hela alltid blir och man, man lägger upp bilderna och de ser hemska ut Och då känner man direkt att det här måste vara Fan och de tar i för mycket Men har man ingen erfarenhet av våld eh, Alls. Och det har inte De flesta svenskar har ju inte det, annat än att de ser konstiga filmer på tv. Då vet man inte hur kroppen ser ut eller reagerar för ganska lite våld också. Eller för tryckande våld eller liksom olika typer av våld heller. Nej, och om jag måste gissa så jag menar, hans, han var ju säkert jätteorolig för sin mamma och kom dit och fick inte alls den vård han tyckte men en svensk hade bara stuttit och väntat han började väl på och skrika och kanske hotade sjuksköterskorna och fortsatte hota alla och sådär och nu, nu enligt uppgift så har de här väktarna, man har visst kroppskameror där så hade det funnits någonting på den här kroppskameran som stödde hans berättelse så hade ju Aftonbladet givetvis drevat om detta fortfarande, men det har ju blivit ganska tyst efteråt så om de nu har sett filmerna kanske de insåg att den här killen mer eller mindre förtjänade. Ja, precis. Men alltså, viktigt. när ser vi. Alltså, hur, hur kan man våga vara vakt nu för tiden? Du kan ju omöjligt göra ditt jobb. Detta var kanske lite mer komplicerat. Men nu vet ju grabbarna, i, vad heter den här gallerien där de plockar några Kista. tioåringar. Ja, precis. Och sen hade vi ju den gravida grässen som blev avsläpad. Jag menar, snart så har vi väktare som vägrar göra sitt jobb. För de känner bara att det inte är värt det. Jag går därifrån istället. Mm. Men det är därför de nu har sådana här kroppskameror. Det. Mm. Det är för att kunna. Problemet är ju är det att media är inte intresserade av sanningen utan de är intresserade av att bygga upp en, en, en känslomässig historia mm. som de kan få klick på. Mm. Det, är liksom deras, det, det är deras främsta intresse mer än vad det, deras intresse är politisk propaganda. Mm. Sen, sen är ju frågan, vad slutar det här? Jag såg ett ingripande från Mål och Scandinavia. Uh, då var det någon sån här arabisk uh, civilväktare som hade gripen i gräs. Och det var ju ett jävla det, det liv. Så, så att, hur, när kommer det här spela över på ytterligare konflikter mellan de här olika etniska grupperna mm, vi har släpat mm, hit. Mm. Uh, mycket intressant att se uh, den utvecklingen. Va? För att, jag tror att hade jag varit väktarbolagschef mm. uh, hade jag ju sagt att alltså vi behöver uh, olika invandragrupper i, i laget och vi skickar ut dem till Mål och Skandinavia och sen på Djursholmsgallerian där har vi Sven och Kalle. Mm, så. Men så tänker man ju till redan nu. Ja, och även ja. inom polisen. Det, man aktivt sätter ju äh, människor med, en, med samma bakgrund som, som ja. den här gängen. Och det hjälper ju inte för de här neger, neger tanterna, de var ju vansinniga. Det var ju en arabväktare. Va? Sen kom ju arab äh, kompisarna tycker att det var för jävligt mot de där somalia kvinnorna. Mm. Och sen så kommer nästa... Alltså det här kommer ju sluta i riktiga riktiga inbördeskrig till sist Ja och även tvärtom, jag menar arabväktaren griper han sin kusins kompis frys, syster om hon gör något dumt, givetvis inte man vill inte ha fejd inom släkten så de kommer ju såklart skydda varandra också men man kan också bli rånad om man är väktare givetvis, är inte i, um, i Valsta centrum utan utanför Stockholm uh, flera ungdomar inblandade i samband Valsta. med bråket ska, Valsta kanske det heter i samband med bråket ska dessutom ha slagits på en bil till den en väktare, väktaren ska också bli påhoppad och rånad på en telefon och en väska Lindrigt skadad, men behöver ej sjukhusvård. Så väktare rånas också. Vi får väl se som sagt hur många svenskar som åka stanna kvar i det där rycket. Eh, men du, Dan, vi har ju Men du ska säga då också att Valsta är ju ett, en, ett utsatt område som det skulle kallas så alltså ett, mm. ett ett område. Det är viktigt att lägga till det. Just det. Mm. Eh, så att det är inte alltså när eh, när man pratar Märsta så liksom Märsta är äh, sista, det är sista på Venetogslinjen i en Eller det var det förut. Ja, Precis. Äh, och man har väl aldrig, har aldrig tänkt på Märsta egentligen. Det är långt bort äh, för Stockholmare. Men just Vallsta i ju deras getto. Mm. Just det. Mm. Så, har ni gjort sådana DNA-test? Jag vill bara säga att på, på, Val, på Sigtun och Hems hemsida, de som har lägenheterna där. Aha. Så, så beskriver de Valsta så här I sydvästra Märsta, alldeles intill Mälaren ligger Valsta berikad med flertal lägenheter <laughs> <laughs> eh, Har ni gjort det test? Nej men jag vill ja, jag, nej. Bara, jag är för snål mm -hmm. Dan? Nej, jag nej. tänker inte hålla på ge bort all min information till säkerhetstjänster och allt vad Har du ändrat det nu? Ja Ja, har du läst på Bloomberg kanske? Nej, men det här kom ut Det var ju flera månader sedan Som de dessutom använde För att hitta någon, någon mördare mm, Eller vad det nu var det. Ja, för när, man har, när man har inte rent mjöl i påsen det, man har rent DNA i påsen Det är nu Kommer fram Family Tree DNA Som är ett av de stora aktörerna På det här, de helt enkelt delar med sig en skrata till FBI Inte mer om det Uh, problemet med det här jag, alltså, jag ville, jag ska faktiskt säga det Jag ville göra det, men Det stora problemet var inte det här Som, som jag blev medveten om du förstod också redan innan Det, det var ju att, att de i grund och botten så ger de ingenting uh, Alltså De är inte så pass intressanta och exakta Att de, att de gör någon Nej exakta är någon de verkligen inte det är ju lite kul tyckte jag att jag var 88 nordisk i alla fall. Det får man skratta jo, lite. Men det, det kunde man ju räkna ut med ashlet. Inte 88. Alldeles. Exakt 88 var det. Namnet. Exakt. Ja, det, var, det var mer intressant Om det var 88 procent typ nigerian. Ja, det var, men det är det man är lite orolig för faktiskt. Men de har ju också erkänt, det vet ju ni. Något där bolag sa ju att de, de slänger in lite afrikanska gener lite här och där för att mess with the racists som man säger. Så, så seriösa är de. Ja. Men Dan, eftersom vi har med dig Vi hade en, en fråga i chatten Om det finns en uppdatering från Svenskarnas hus Har det något göttigt att komma med? Alltså det händer så jäkla mycket nu och, och, ja, Jag förbehåller det Väldigt mycket till våra medlemmar Vi har ett medlemsmöte på onsdag kväll Och mm. då kommer det komma en massa information om, om Svenskarnas hus Men jag kan ju säga som så mycket att, att Det är väldigt mycket arbete som sker i detta nu Och de kommande veckorna Och Inom, inom kort så kommer eh, invigningen att eh, presenteras. Eh, datum och tid och möjlighet att, att eh, köpa biljett dit och så vidare. Mm. Um, och nej, det, det, det har gått det har hänt väldigt mycket de senaste veckorna. Många flaskhalsar som äntligen är, är klara. Eh, och för er som vill vara med och, och arbeta så kommer det snart en stor arbetshelg. Du som är medlem i föreningen fick ett medlemsbrev igår på din mejl. Har du inte sett det, kolla din skräpkorg om det ligger där. Där står det vilka datum som gäller. Uh, och annars så tänker jag liksom, den här informationen är framförallt för våra medlemmar. Uh, så uh, var med på medlemsmötet på onsdag så kommer det en massa information om, om Svenskarnas Hus. Och håll utkik på hemsidan eh, för att inom inom kort så kommer det här evenemanget upp och även invigningen såklart har ju begränsat antal platser eh, och det är verkligen första kvarn som gäller där och det är bara medlemmar i föreningen som kommer kunna köpa mm. biljett så att är du inte medlem i De Fria Sverige vad väntar du på? Det här Precis. året kommer bli historiskt. Mm -hmm. in på defriasverige.se bli medlem. Det är nu vi kör igång, verkligen. Um, avslutningsvis varnar SCB för en falsk sexvaneintervjuare. Vi på Statistikmyndigheten SCB vill varna för att en person just nu ringer runt till kvinnor i Sverige. Posten så ringer från SCB angående undersökning om sexvanor. Magnus Söderman, varför gör man så här? Jag tycker att det är roligt. Ja. <laughs> är det, ja, men det är <laughs> Jag tycker att det är en avancerad form av perversion. Jag tycker att... Alltså, personen i fråga lägger ju ändå manken till här mm. någonstans. Det är lite mer avancerat än att bara gå ut och flukta. Så att eh, jag, jag kan inte annat än tycka att det är lite småroligt. Va? Ja. Nej, alltså det, ja jag vet, det finns inte så mycket att säga. Det, det låter ju som, som något så här som man ska kunna göra som barn när man busringer. Precis. Det är någon som bara inte har vuxit upp. Jag tycker mer intressant här idag som vi faktiskt bör prata om det är ju att att, um, Ungern faktiskt uh, svarar på annat mm. än dumheter. Just det här. <kör> och uh, det här är. Nu pratar vi liksom en konflikt på högsta politiska nivå mellan Sverige och Ungern på grund av att Sveriges inkompetenta politiker uh, och, och andra etablissemangsföreträdare uh, inte kan bete sig på ett. Uh, ett anständigt sätt på den internationella scenen. Man ser ju det på dem hela tiden när de lägger upp. Det Var det Strandell också som lägger upp? Eller någon av de här med finaste, bästa tjejgänget och sådär. Det, det, det, det här är ju totalt omogna människor som önskar att de var influencers och, och sådär. Mm. Eh, men som på något jäkla sätt har blivit ministrar i Sveriges regering. Och Annika Strandell, går du på Twitter, och det här har jag ju talat om tidigare. Där hon skriver att, att det här är på om 30-talets Tyskland och bla bla bla. Och vi hade ju andra som var ute och sa att det är hemskt att de här vill ha fler och vita barn och så vidare. Och det här med att man har ekonomiska incitament för familjebildning, hon är ju för det helvetet en socialdemokrat. Har hon talat som barnbedrag. Har de att tala om flerbarnstillägg? Har de hört talas om, mm. de om VAB? Det är de många saker som vi har för att underlätta för människor att skaffa barn. Mm. Det, är, det är grundläggande för politiken. Framförallt för den så kallade folkhemspolitiken som Socialdemokraterna har så varm om hjärtat. Att göra det, eh, att det inte ska vara en ekonomisk börda att bilda familj. Sen har man såklart gått ifrån det här bit för bit som man tänker vi vill lösa det där med invandring. Men varför går inte strandhäl till Storms mot barnbedraget eller flerbarnstillägget? Det är ju för fan nazistiska idéer som sossarna kopierade. Men jag undrar, eh, för en här, det är också ovanligt och ovänligt att en medlem i en europeisk regering fördömer en annan europeisk regering för dess inhemska politik på ett sådant sätt och med en sådan stil utan att åtminstone först informera om detta och använda det traditionella diplomatiska kanalerna. Jag antar ju att ministrar bör bli utbildade eller ha rådgivare kring sig som förklarar lite hur saker och ting funkar. Jag menar, har standard bara hoppat över detta eller vet hon inte? Nej men alltså vi pratar ju här om högst inkompetenta människor. Mm. Strandhär kan ingenting. Hon vet ingenting. Hon har slickat röv i det socialdemokratiska partiet hela sitt liv och därför är hon där hon är idag. Hon är en utmärkt ja-sägare. Hon gör som hennes uppdragsgivare säger åt henne att göra. Men hon är totalt värdelös. Alltså hon, hon är så mycket fel person på fel plats som det kan bli. Och eh, alltså Det är självklart så. Om, om Sverige har eh, åsikter om ungers inrikespolitik varför man nu ska ha det. Men har man det då skriver man ett diplomatiskt brev och påpekar att vi tycker att det här är fel för att si och si och så. Vill man dessutom vara extra hård så kan man säga att om inte ni ändrar det här så kommer vi ta till de här diplomatiska sanktionerna eller vad som helst. Nu vore det helt absurt speciellt inom ramen för EU och sådär. Men det är sådana saker man kan göra. Man går inte ut på Twitter på det här sättet. Det är liksom... Jag med. känner jag också att jag menar att, att vi reagerar på sånt som händer på Twitter är en sak. Jag tycker att, eh, att eh, olika opinionsbildare eller kulturarbetare, vad man vill kalla det för att göra det. Men en svensk politiker någonstans så känner jag rent sådär generellt att de ska ha annat för sig än att, än att spontant reagera på Twitter. Ja, om man det. inte gör det som en del av Donald Trumps strategi. Där kan jag liksom förstå med 35 miljarder. Sådär. Men, men alltså svenska ministrar, det ska nitens lampa lysa i deras arbetsrum och de ska arbeta med riktiga saker. Och hon, hon är till och med... Alltså hade det varit utrikesministern så är det väl en sak galet i sig. Va? Men i alla fall, här är det liksom en social... Alltså det, det är bara så dumt. Hon vill ju bara... Hon vill ju... Jag vet inte. Som sagt. Nej men alltså, det här... Hon är, ju, hon är ju en bimbo. Hon är en nolla. Hon sitter ju på Twitter och vill ha retweets och likes. Ja. Du, du har helt rätt. Alltså, hon... Så här, man kan säga att Donald Trump använder Twitter för att han måste. Mm. Det är hans sätt att kunna nå ut det riktigt folket eftersom att han har i stort sett hela det amerikanska medetablissemanget medetabl etabl emot sig. Mm. Hennes parti äger för helvete helvete till viss del eh, Sveriges största kvällstidning mm. genom sitt fackförbund LO. Mm. Och, eh, och får publicera sig där ofiltrerat hur mycket hon vill. Hon kan ringa Agenda och vad man gör där precis när hon vill. Hon behöver inte sitta på Twitter på det här sättet. Och det är klart att de ska kunna ha en Twitterkonto som sköts av en stab som då skickar ut att nu finns det här uttalandet. Nu kommer socialförsäkringsministern vara i Torsby. Kom och träffa henne och så vidare. Men att hon ska sitta och lägga upp bilder på när hon dricker vin med polarna mm. eller sitta och skriva liksom från soffan något ogenomtänkt jävla skit om ett, ett europeiskt brödraland Det är så ovärdigt. Hade vi haft en, en, en statsminister med lite pondus, hade vi haft en, en statsminister som, som faktiskt hade velat Sverige väl, så hade han kallat upp henne nu och sagt, du avgår imorgon. Du är ja, inte klart. välkommen. Alltså, du är för dålig för att sitta i en svensk regering. Mm. Och nu får ju liksom vi svenskar på något sätt, även om vi inte borde det, men vi får ändå stå och skämmas över de här människorna. Eftersom att i, i, i eh, bland oss, våra utländska vänners ögon så är de här någonstans företrädare för Sverige. Ja. Och, och vi kan hålla på argumentera för att vi röstar inte för dem och Sverige, AB och så vidare. Och det kan många svenskar förstå. Men i, ett, i en internationell kontext så är det Annika Strandhäll. Hon ser det dessutom väldigt svensk ut, så att det är klart att få tänka att hon är väl företrädare för svenskarna. Mm. Senast inlägg på Annika Ståndels Twitter är Martin Stenmark, starkt, klass, ros, tagg, Melodifestivalen. Ja, alltså det där, jag vet inte vad jag blir mest upprörd över. Att hon, att hon skrev om det där uh, ungen eller, eller att hon sitter och kommenterar Melodifestivalen. Jag, jag vet inte vad som... Nej, men alltså, en, en minister ska inte göra det. Okay. Alltså, så här. Det är klart att en minister kan titta på Melodifestivalen om man råkar tid över på något jävla sätt. Men då sitter man ju med sina kompisar eller sin familj och så gör man det. Så kan man ju säga där, Martin Stenmark är bra. Mm. Men han sitter och skriver på en jävla Twitter som är officiell, där man också lägger ut sina liksom länkar till myndighetsuttalaren och så vidare, om Martin Stenmark i den här jäkla Melodifestivalen, som vi också borde prata om, med tanke på att man finansieras, det här är ju public service som vi tvingar att betala genom skatt och så vidare sen gör de har de reklam för spelbolag ja, ja. Ja, det är inte konsumt. svenska spel det Nej, utan... men det är ju nyttig, nyttig nässpelma för att här i Sverige kan man ju kanske veva med nazism mot höger och vänster och det är inte så många som orkar bryt sig längre men det är givetvis en oerhört allvarlig anklagelse att skicka mot ett helt land på det här sättet och vi vill se om det blir några konsekvenser, hon kräver en ursäkt här vad tror ni, kommer Annika Strandhäll be om ursäkt för sitt uttalande det är svårt att se. Nej, men det är också så att hon inte fattar vad det är hon säger heller. För att den här så kallade man pratar om den här demografiska utmaningen, den brottas ju alla länder med. Och, eh, I Sverige pratar man också om hur man kan få upp barnafödandet. Mm. Ja, alltså, det... Alltså det som Orban gör är att han, han tar till eh, ganska eh, långtgående reformer för att vända en negativ utveckling. Han har redan väntat, men för att fortsätta pusha den i rätt riktning. Och han är också tydlig med att han tycker inte att invandring är en lösning på den demografiska situationen. Mm. Och han har ju rätt, han har ju facit i Västeuropa mm. genom sen, att se hur det blir där. Sen har vi ju, och det är ju flera som har påpekat det och klippt ut från, från typ Aftonbladet för några, ja, många härans år sedan när Göran Persson var statsminister och tog upp frågan med att att uh, vi föder för få barn i Sverige Och han såg det delvis som sitt ansvar Och det här måste vi liksom få upp eh, Barnaförandet i, i Sverige Och så vidare Så att jag menar, det, det går så fort neråt Utför Så att det är maken till att man knappt hinner med Nej, alltså. mm. Hi, Annika Strandhäll En här. Um, detta om detta. Datumet är den 18 februari och dagens sändning av morgonen med Svegot närmar sig sitt slut. Eller det är till och med slut imorgon igen. Kör vi igång från 7 till 9, 3 timmar live-sänd radio varje vardag här på Radio Svegot. Jag tackar för mig. Tackar och det, jag är med. Ja. Och, och, och, jag tackar också för dig. Ja, jag tänkte också passa på att berätta att om du vill kunna få tillgång till alla poddar ifrån Radio Svegot så går du in på svegot.se plus och tecknar en eh, prenumeration. Håll som sagt utkik på det Det kommer snart upp om invigningen till svenskarnas hus. Och jag har en malande känsla av att de biljetterna kommer gå fort. Ja, det... uh, annars har vi felkalkulerat här lite grann. Mm. Uh, och det kommer bli en historisk dag. En historisk dag som man inte vill missa. Uh, uh, den, det första evenemanget i Svenskarnas hus, det kommer hända lite saker i huset som, som verkligen kommer göra att det här blir en tydlig invigning och så vidare. Och sen bör man också kolla in våra sponsorer, urnord.com där det finns smycken och hantverk som där 10% av omsättningen går direkt till svenskarnas hus också på barritrad.com b-a-r-r-i-t-r-a-d finns det t-shirts och tjocktröjor och lite andra kläder för dig som vill ha lite nationalistiska eller traditionalistiska budskap på dina kläder och det går också 10% av omsättningen till Svenskarnas Hus. Vill du stötta just Svenskarnas Hus direkt så gå in på refresvar.se och scrolla ner till husfonden den är snart halvvägs till målet för februari månad. Så in och hjälp till med det du kan. Det händer väldigt mycket nu och det kommer komma stora utgifter här de kommande veckorna för, för att få, få huset färdigt såklart. Eh, inte minst vad gäller inredning och annat, men det är också mycket materialkostnader. Så eh, hjälp till och gör det här till verklighet. Gå in på defriasverige.se och stötta. Jag heter Daniel Fröndelöf. Med mig har jag haft Dan Eriksson och Magnus Södman. Vi hörs imorgon igen. We'll I'm hey. I'm yeah. not yeah. Direkt. att utanna råken, njälpa in dig i fältet. Och ut mina händer till mina armar ansväng, och kräle stränder, ni kunde ställa alltid. Men visst har jag ändå vet att i min strid Även om jag stannat med min dålig struckna kliv. Jag har kyss fan i hans ludna bak Liten människa som jag är Men den allra viktigaste sak budskapet som jag är För jag har kyss fan i hans ludna bak Liten människa som jag är den allra viktigaste sak är budskapet som jag bär Och gråtit en liten skväll Över de som aldrig fattar Eller ens att minsta det Att in inför saker Som är viktiga på vår jord Och fysa åt det och då på min hant Men icke för att fjäska Eller för en säng i natt Ty det är det svenska linne Och min fosterländska drätt Att utanna råker Hjälpa en bar i fäst Och räcka ut mina händer Till mina armar landsmän På okrar stränder Likt skuller stenar allt igen. Men visste jag ändå vitt att algoritmen strid, även om jag står fast min turer ströknar kring jag har just i hans lödna barn klickar men jag som jag är. men än alla viktigaste saker budskapet som jag ber för jag har just i hans lödna barn klickar men jag som jag är. men än jag såg Gabriels som jag bär Sen må den hon dig sjuk En för i inför män i modet, överövning Genom seglar genom läm Svär som kliver, färgas rör som sviker, han är ensam Utan modet väntar dör Se kanon, nästan se för Se makulser, flyt men i åta sår, det men Med miljota sorg, berörde Ljunga pojkar ser anskrängt alltså, Du i röken som förtär, som sorgen Han tog knappast styrkan ur gapparakor där i horisonten. Brinner men som är svaga ben. Skriger ut sin rädsla med en leppar sen. du Surfer från dig Men i rota som rör I unga pojkar ser hans gräst Som i röken som förtär Som i sorgen som han var Att inte veta vart han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 sunwards crawls the beast. The dark clouds are gathering, the storm kill the feast. The people crying cower as sunwards crawls the beast, crawls the beast. Whoa, whoa. Dina drömmar föder brustna hjärtan Tankar hålls bakom väggar av skull Instängda sinnen som skriker av längtan Att fria vandra utan kedjor Vart komma själar vid du tanken handla? Kan den slaven till en fri man förvandla? själar vid du tanken handla? Kan slaven till en fri man förvandla? Vilsna själar sjunger vilsnas sånger. Toner som skär i med sanningens melodi. sidans ljud visar insidan sånger. Så vetskapen växer om sången som ej är fri. Nynna utan att lyssna, tänker i efter, spela frit. En sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dig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 Hör ordet tala i ditt sinne Då brister lämnen var och stjärnen finner lugn. Nynna utan att lyssna, tänk ej efter, spela fri. En sång ifrån ditt hjärta där allt är bara Brusna drömmar föder brusna hjärtan Tankar hålls bakom väggar av skuld Instängda sinnen som skriker av längtan Att fria vandra utan kedjor av Gud Komna själar, vid du tanken handla? Kan slaven till en fri man förvandla? Vårt komna själar, vid du tanken handla? Kan slaven till en fri man förvandla? Vilsna själar sjunger villsna sånger. Toner som skär sig med sanningens melodi. Utsidans ljud visar insidan sånger.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 hynna utan att lyssna, tänka i efterspela fritt en sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dig.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 vi är det hans lott att kämpa blått mot tyranner på hästar höga I kvällens blåsan skiljas från oss för en lugnare bädd nu. jord Och unga kämpa står där och väntar vid hans post i Kappar kedlar och fuktiga blinkar När aftonens lyster går, och kvällen går Äldernen sprakar bland gången och hakar till aldrig ska stugan stå öde Bakom dessa träd står folk och fem I för att hedra den döde Ja gubben är glad en del i den ram Längs vår grusade gång på sommarens pris Kring görkarnas den sista song. Har väl en stund jag bygger och nickar, tusen dekarar och fruntimmer står, med smekat pärskedlar och fuktiga blickar när aftonens lyster och kring.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 med smäckar per kedlar och fuktiga blickar När aftonen slutser mot kvällen går Jag ser far väl för en stund jag bugar och nickar Tusende kalar och fruktimmer står Med smäckar per och fuktiga blickar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 och arvet blev våran strid Gubben är gammal men striden är samma Gråtsat tröttar hans öga Visst är det hans lott att kämpa blott Mot hur på hästar höga I kvällens blåsan skiljas från oss För en lugnare väd under jord Och unga kämpa står där och väntar Vid hans post i fjällöga Har väl för en stund jag och vickar Tusen bekalar och frumtimmer slår Med smäckrappar kedlar och fuktiga blickar När aftonens lyster och kvällen går Äldren sprakar bland gången och hakar Ty aldrig ska stugan stå öde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 det smäckar på skidlar och fuktiga blickar När aftonen slutser Och kvällen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 med smäcka per Och fuktiga blickar När aftonens lyster Mot kvällen går Jag säger på För en stund jag bugar och nickar Tusen med Och fruktimmer står Med smäcka per Och fuktiga blickar När aftonens lyster Känslor som jag har kan inte motstå hur det är, men nu står det väldigt klart att jag är en Sverige demokrat. Jag som alltid varit röd Jag Tar min kämpa och nu är det uppenbart att jag är en Sverige demokrat. Jag har försökt få mig att motstå. Som jag har. kan inte motstå hur det drar Nordsvia mycket små Eeonsvärd Sverige. trist att bo på Södermalm Är Sverige som det var när man var liten De vitaste kvarteren i vårt land Tänk vad trist att bo på Södermalm Du jobbar på den vita redaktionen Och njuter av att den är homogen gråter över just den hårda tonen Som du har skapat med ditt hyckleri Tänk vad trist att bo på Södermalm Inga modutredningar runt hörnet Det svenskaste kvarteren i vårt land Jag stackars dig som bor på Södermalm Tänk att kunna gå hem från krogen Och frugan gå sin kvällspromenad Att kunna skicka barnen till affären Utan rädsla tills de kommer hem Där ja, gud var trist att bo på Söderman Ett Sverige som den var när man var liten den vitaste kvarteren i vårt land Jag tänk vad trist att bo på Södermalm Jag tänk vad trist att bo på Södermalm Inga mordutredningar runt hörnet Det svenska kvarteren i vårt land För stackars en som bor på Södermalm Tackar dig som bor på Södervalm